Черлені щити. Роман про відомий похід сіверських князів на половців у 1185 році. Напружені події, цікаві історичні факти, глибокі соціальні висновки, соковита українська мова – все це приваблює сучасного читача. Володимир Малик Черлені щити. Роман. Рецензенти. М.Ф. Гетьманець. Г. Я. Сергієнко, Художники. Ай. де. Принцевський. О. Ай. Принцевська. Витязі червених щитів. Володимир Малик широко відомий читачам як автор захоплюючих творів на історичну тему. Найвищим його творчим досягненням є романи Посолу Рус Шайтана, 1968. Фірман Султана – 1969, Чорний Вершник – 1976, Шовковий Шнурок – 1977, які при перевиданні були об'єднані в тетралогію «Таємний посол», а також Роман Князький – 1982. За ці твори письменникові було присуджено літературну премію імені Лесі Українки 1983 року, що свідчить про визнання його заслуг у розробці героїко-патріотичної тематики. Однією з характерних рису Малика як історичного романіста є те, що він звертається до важливих, складних і недостатньо вивчених подій минулого яким належала особлива роль в історичній долі народу. Так, у тетралогії «Таємний посол» зображується російсько-турецька війна 1677-1681 років, героїчна оборона Чигирина, куди два роки підряд приходила величезна турецько-татарська армія, битва на Бужинському полі, Похід запорізьких козаків під проводом Івана Сірка у Крим, Бахчисарайський мир, а також Австро-Турецька війна 1683 року, зокрема оборона Відня, в якій брало участь українське військо під керівництвом полковника Семена Палія. В цьому творі вперше в нашій літературі з запічною широтою висвітлена боротьба українського, російського, болгарського, польського, австрійського та інших народів Східної і Центральної Європи проти агресії Османської імперії. У романі князький письменник відтворює ще глибшу давнину, показує час – коли окремі східнослов'янські племена під натиском кочовиків почали об'єднуватися і створювати свою державу, яка пізніше стала називатися Руссю або Київською Руссю. Не став винятком і новий роману «Малика черлені щити». В ньому змальовуються важливі події кінця зі століття, коли наші предки, відстоюючи право на життя, Вели героїчну боротьбу з численними половецькими ордами, які з півдня і зі сходу насідали на руську землю Головним сюжетним вузлом роману, і це надає йому особливого інтересу, є трагічний похід Новгород-Сіверського князя Ігоря Святославича на Половці в 1185 року про який розповідається у всесвітньо відомій художній пам'ятці нашої давньої літератури, слові Ополку Ігоревім. Використовуючи слово, літописи та інші історичні джерела, а також найновіші дослідження радянських істориків, письменник поставив собі за мету об'єднати загальновідомі, але складні й заплутані історичні події в єдиний, Струнки є цілісний сюжет, розгорнути його в просторі і часі, наповнити повнокровними картинами життя, біографіями людей, конкретними реаліями епохи. Чи не найбільш відповідальною у цьому творі є спроба відтворити образ автора слова Ополку Ігоревім, геніального поета, мудрої людини, великого громадянина руської держави пропонуючи свої художні гіпотези, письменник водночас виступає в ролі історика, дослідника та інтерпретатора слова. Дія в романі триває недовго, з лютого 1184 по липень 1185 року, тобто не повних півтора року. Письменник показує переддень походу Ігоря, детально описує сам похід бої на річках Сюрлі та Каєлі, поразку сіверських військ, полон і втечу князя з полону. Слід підкреслити, що автор суворо дотримується історичних фактів, що основу сюжету становлять події, зображені в літописах та слові. В той час половці були могутньою воєнною силою, що серйозно загрожувала не тільки русі, а іншим європейським державам. На початку зій століття руським князям, зокрема Володимиру Мономаху, вдалося одержати ряд крупних перемог над ними, але з середини століття кочовики все частіше почали нападати на руську землю. Проте, якими спустошливими були ці напади, є багато свідчень у літописах. Ось одне з них, як почне смердорати – Приїде половчин, ударить його стрілою і коня його забере і поїде в село, візьме жону його і дітей, і все майно. Боротьба з половецькою загрозою ускладнювалася тим, що на Русі далі тривав процес децентралізації влади. Колись єдина держава розпалась на ряд окремих князівству які прагнули політичної незалежності і виходили з-під впливу золотого київського стола. Князі ворогували між собою і часто вели братовбивчі війни в ім'я своїх егоїстичних інтересів. Показовою, що до цього була тривала ворожнеча між нащадками Володимира Мономаха і Олега Святославича, Мономаховичами і Ольговичами – які протягом цілого століття вели між собою постійні війни, розоряючи руську землю. Вони нерідко користувалися допомогою половців, що ще більше посилювало страждання народу. Особливо тісною дружбою з половцями відзначалися Ольговичі Чернігово-Сіверські князі, до яких належав Ігор, мабуть, не без підстав Ігоревого діда Олега Святославича автор слова називає Олегом Гориславичем. 1181 року сталася подія, яка привела на деякий час до примирення ворогуючих династій. Після запеклих боїв за Великокнязівський стіл багате і впливове київське боярство, якому набридли безперервні війни, що підривали його добробут, передало верховну владу двом князям-суперникам – Ольговичу Святославу Всеволодовичу і Мономаховичу Рюрику Ростиславичу. Перший почав княжити у Києві, а другий взяв всю Руську землю, тобто землі київського князівства, зробивши своєю резиденцією Білгород, розташований за 20 верст від столиці на річці Ірпені. Такий Думвірат – хоч і не досить міцний, дав на якийсь час позитивні наслідки в справі організації спільних дій проти кочовиків. Проведені Святославом і Рюриком разом з іншими князями походи були успішними, переможними і відчутно підірвали ворожі сили. Ці перемоги наглядно показували, що для захисту руської землі необхідні колективні зусилля – що для успішної боротьби з половцями потрібно не розпорошувати сили народу, а об'єднувати їх. На превеликий жаль, цю, здавалось би, просту істину на той час усвідомлювали тільки окремі передові люди, а більшість князів, дбаючи про свої місцеві інтереси, неохоче йшли на таке об'єднання. Не розумів цього і Новгород-Сіверський князь Ігор. Йому не хотілося ні з ким ділитися славою переможця, він прагнув сам іспити шоломом синього дону. Така нерозумна позиція привела до найсумніших наслідків. Сіверське військо було розгромлене, князі опинилися в полоні, найголовніше – широко розчинилися для ворогів ворота на Русь. У своєму романі «Черлені щитив» Малик відтворює ці драматичні події, коли взаємини між Руссю і Полем загострилися до краю. За півтора року між ворогуючими сторонами відбулося вісім чи дев'ять крупних кровопролитних сутичок і серед них одна така, якої, за словами автора слова, ще й не видано було на Русі, поразка на Кайелі, повний розгрому усієї військової сили цілого князівства. Чомусь дехто вважає, що це була незначна подія, що про неї ми пам'ятаємо тільки тому, що вона лягла в основу геніального слова ополку полку Ігоревім. Однак сучасники так не вважали. Після побоїща на Каялі Половці, як весня на повінь, хлинули з вогнем і мечем на Переяславське та Новгород-Сіверське князівство. Смертельна загроза нависла також над Києвом та Черніговом. Великий патріот і геніальний поет взявся за перо, щоб закликати князів до єдності перед лицем грізної небезпеки. Тисячні дружини багатьох князів прийшли на Дніпро, щоб захистити Київ і Переяслав, а Святославові полки врятувались і верщину. Ці історичні події становлять сюжетну і ідейну основу роману. Скупі літописні дані письменник розгорнув у широкі епічні картини, створив досить яскраві і повнокровні образи історичних діячів, а також вигаданих персонажів. Дія відбувається в князівських палацах і в хатинах смердів, на полях брані і на хлібному полі, на городських майданах і в половецьких юртах. Перед нами проходять численні образи князів, бояр, дружинників, смердів, половецьких ханів та простих затурканих кочовиків. У романі правдиво передається суворий колорит епохи, класове розшарування феодального суспільства, показується тогочасний побут, розкривається велика життєва сила трудолюбивого. Мужнього і талановитого народу, який вистояв і не зломився під тягарем незліченних страждань. На сторінках роману відчувається клекіт героїчної боротьби з дикими ордами за право жити, за людську гідність, за честь і свободу руської землі. З історичних осіб найповніше вимальовується Ігор Святославич, головний герой слова. Перед нами постає образ руського князя як державного діяча і простої людини. Ми бачимо його в стосунках з князями, боярами, дружинниками, з жоною Ярославною та дітьми. І багато чого в ньому викликає симпатію. Проте Ігор, син свого часу, в його характері чимало також негативних рис. Він часто робить необачні вчинки – які шкодять загальній справі, буває несправедливий і навіть жорстокий до своїх підлеглих. Його сепаратний похід на Половців обернувся справжнім горем для всієї руської землі. Через весь роман проходить образ вигаданого персонажа Ждана, доля якого, можна сказати, втілює долю всього трудового народу, йому довелося зазнати багато і страхіть половецького полону, і важкої праці, і гіркоти поразки. Левін з честю пройде крізь усі випробування, збереже в собі сили, щоб знову жити і боронити рідну землю від ворогів. Значний інтерес викликає образ поета, вихідця з простого народу, а тепер, боярина Славутий, який після невдалого походу Ігоря написав славнозвісну поему «Слово о полку Ігоревім». Немає сумніву в тому, що образ автора слова був найскладнішим творчим завданням Володимира Малика. В науці до цього часу йде дискусія про те, ким був автор слова, якому князеві служив, чи був він учасником походу, коли писав поему. Слід віддати належне письменникові. Його відповіді на ці та інші питання ґрунтуються на солідних наукових концепціях і серйозних заперечень не викликають. Історики, прихильники інших гіпотез, можуть знайти якісь суперечності в тлумаченні образу автора слова, але перед читачем він постає живою людиною зі своєю біографією, своїм характером, Своїм духовним світом. Письменник досить переконливо показав, як із хлопчини сироти славу та виріс у талановитого дружинного співця, мудрого книжника, найосвіченішу людину свого часу. Будучи далекоглядним політичним діячем і палким патріотом, він бачив загрозу руській землі і силою художнього слова намагався вплинути на сучасників, щоб відвернути її. В цьому основна ідея і основний пафос створеного ним слова ополку Ігоревім. Крізь весь роман Володимира Малика проходить ще один образ, на якому хотілося б зупинитися, це образ черлених щитів як символ рідної землі і єдності всіх живих сил народу перед лицем смертельної небезпеки. Щасливо знайдений 800 років тому геніальним поетом, цей образ, використаний у романі сучасним письменником, і сьогодні хвилює наші серця, як хвилював він далеких предків, і сьогодні легко сприймається як уособлення одвічної ідеї захисту вітчизни. Могутніми і нездоланними здаються нам витязі з черленими щитами, стародавні русичі, що могли помилятися, але завжди сміливо, мужньо ставали супроти ворога, щоб чужинська шабля не перетнула тонкої нитки життя народу, яка єднає його минуле, сучасне і майбутнє. М. Ф. Гетьманець, доктор філологічних наук, руси чи поле. поля, чрлени ящити прегородиша, слово ополку Ігоревім. Розділ перший, 1. Місяць лютий-літа 1184 видався на Апосуллі, як і по всій руській та половецькій землях, сніжним і суворим. Ріки й озера закувало міцним крижаним панциром, степи лежали під товстим покровом сліпучо-білого снігу мертві, безмовні, а соснові бори та березові гаї, здавалося, дрімали в холодному тихому сні, осяяні блискучим сонцем. Лише звірі та птахи іноді порушували цю застиглу морозяну тишу, то раптом десь на видноколі застугонить мерзла земля під копитами тарпанів один, що, збиваючи снігові вихори, мчать хто зна куди, то з глибокого байраку долини вовче виття, то з голубого неба шугоне зі свистому униз на здобич сокіл гострозорець. Ось такої сонячної морозної днини по засніженій рівнині, що розкинулася між річками Хоролом та Сулою, поволі їхали на захід, з половецької землі в Руську, два вершники, старий і молодий, обидва влатаних, ношених-переношених, але теплих, вовною назовні і вовною всередину половецьких кожухах, що сягали колін у волохатих баранячих шапках та стоптаних по столах з кожушини, підшитих цупкою повстю. Їхні коні були худі, стомлені і через силу брьохалися в глибокому снігу, ледве волочачі ноги. Один з верхівців, старший, бородатий, зігнувся, важко дихав, безупинно хапався за груди і натужно заходився хрипким кашлем. Молодший їхав поруч і підтримував свого супутника, щоб не впав з коня, а коли той задихався і закочував очі під лоба, розпачливо шепотів. «Чекай, отче, не вмирай! Скоро-скоро сула, а на тім боці! Руська земля Переяславська там, свої люди, не дадуть загинути, доберемося додому на сейм! Коли старшому ставало легше, він збивав з бороди памороз, з натугою і гіркотою в голосі відповідав. «Додому, не доберуся я вже додому відчуваю, як тануть мої сили, як пече в грудях і ноги холонуть. Клята половеччина всі соки висмоктала три роки неволі, поневірянь, голоду та побоїв далися в знаки. Був як дуб, а став як висохла билина туга серце сточила». Мов іржа залізо за спаленою хатиною, за порубаними дітками найменшими, за нашою матір'ю, що десь у бусурменському полоні невтішно сльози лє, якщо жива за Анастею, твоєю сестрицею, яка стала, кажуть, наложницею упогани наполовчина. Один ти в мене залишився, Жданку, бо Іван хто значить живий одна моя надія. «Ти сподіваюся, що доберешся на рідну землю і пустиш у неї коріння, щоб рід наш не перевівся». Ждан злякано глянув на батька, бо в голосі того звучала явна приреченість, і сказав підбадьорливо, «Разом доберемося, отче, разом. Ось незабаром Лубно чи Ромена, бо натрапимо на якийсь інший городок на Сулі, там обігріємося, підгодуємося». І далі в путь, додому. Батько не відповів, тільки сумно похитав головою і знову схопився за груди, забухикав, аж Дан міцніше стиснув його за лікоть і в'окнув на присталих коней. Зимовий день короткий, сонце швидко опускається за далекий червонястий небосхил, а сули все не видно і не видно. Невже ще одну відчайдушно-жорстоку студену ніч доведеться провести у сніговому заметі, чи ж витримає батько? Юнак піднімається на стременах, почервонілими очима вдивляється в білосиню далину, обличчя його загострилося, заросло русявою м'якою борідкою, засмагло і потріскалося на холодному сонці, на пекучих морозяних вітрах. Він напружує зір, сподіваючись на високому правому березі сули побачити фортецю чи якесь інше людське житло, але сліпуче сонце, що б'є прямо в обличчя, та й скристий сніг нагонять на очі сльозу, і все попереду мерехтить, грає веселковими барвами, небо зливається з землею. У серці юнака закрадається тривога, невже збилися з путі. Від хоролу до сули верст 30. Пора б уже показатися українному порубіжжю. А його все нема, і нема, і немає від чого впасти у відчай. Десятий день тікають вони з далекої половецької землі. Перед внутрішнім зором Ждана пропливають події останніх трьох років. Несподівано на посем'я напала орда хана Кзи, сплюндрувала багато сіл, Малих і старих винищила, а дорослих потягла в неволю. Їм з батьком пощастило. Вони опинились разом у кочів'ї половця два секенбея, а матір і сестру запроторили кудись далі. Життя було підневільне, собаче, у кого дома залишилися якісь статки, тих родичі викупили. У них вже не було ні статків, ні родичів, і їх ніхто не викупив. Вони стали довічними рабами, пасли табуни коней, череди, овець, стада верблюдів та худобини, обробляли байські бахчі, заготовляли для зимівників дрова, шили одяг та взуття, лагодили вежі, тобто половецькі вози з халабудами, юртами, валяли повсть, вимочували шкури та виконували десятки інших робіт. І весь час, де б не були і що б не робили. Думали про втечу. Звичайно, найкраще було тікати влітку, коли тепло і коли кожен кущик заховає тебе чи пустить переночувати. Однак влітку з полонеників не спускала ока варта, а в пустельному степу, що розділяє половецьку і руську землі, постійно рискала кінна сторожа, яка стерегла половецьке пограниччя від нападу руських князів і виловлювала втікачів. Не один такий нещасливець потрапляв їй до рук, і тоді йому виколювали або випікали око, відрізували вухо чи розпеченим залізом ставили на щоці там гутри. Тому вони вирішили влітку не тікати. Краще – взимку. Коли завіє завірюха і степ занесе снігом, коли вдарять морози – Половці послаблюють пильність, а іноді й зовсім не стережуть невільників, бо ж хто наважиться тікати у голу засніжену пустелю, ступиш кілька кроків, і слід миттю викаже тебе, а в путі на сміливця чекають і люті морози, і голод, і вовчі зграї, та й половецькі роз'їзди легко можуть помітити тому майже не було випадків, щоб хто не будь у тік у зимку. До втечі готувалися довго і ретельно. Заощадили харчів, полагодили одяг та взуття, роздобули дві теплі кошми для спання в снігу, насушили труту, щоб викресати вогню, вибрали в табуні, який доглядали, найвитриваліших коней, і однієї ночі, коли захурдели буремна хуртовина, рушили в дорогу. Сніг відразу замів їхні сліди. І, ніким не помічені, вони промчали понад берегом ріки, а під ранок по льоду перемахнули на той бік. Там, у лузі, попасли коней, що, як і їхні дикі родичі Тарпани, були призвичайні всю зиму добувати собі корм з-під снігу, розгрібаючи його копитами, трохи самі задрімали в заметі, закутавшись по половецькому звичаю в кошму чотири. А потім знову рушили в путь. Хуртовина не вщухала п'ять діб, занесла всі сліди, всі степові стежки доріжки, їхати стало важко, коні стомилися, почали худнути. Зате не зустрівся жоден половець, і в серцях втікачів почала зростати надія на порятунок, коли б тільки не батькова хвороба. Позаду залишилися трирічні поневіряння і труднощі останніх днів, а попереду ось-ось покажуться окраїні землі Русі, там свої люди, там порятунок. Ждан раптом відчув, як батько схитнувся і поволі почав хилитися коневі на шию. «Отче, тримайся!» – гукнув стривожено, вже зовсім близько, ген-ген ліс і широка долина» а за нею височіють горби, то, напевно, сула ще трохи, і ми знайдемо людське житло, тримайся». Батько знатугою підвів голову, на юнака глянули по червонілі, каламутні очі, з чорнілі, вкриті смагою губи пожадливо хапали морозяне повітря, а посинілі від холоду руки судорожно шарили біля серця. Жданові стало лячно. Невже помре, він увіччя й поглянув уперед і тут несподівано для себе справді побачив і приметений снігом ліс, і річкову долину, і високий тогобічний берег, що мрів у надвечірній млі. Отче, Сула, вигукнув голосно і вдарив коней, незабаром вони в'їхали в ліс і широкою галявиною почали спускатися до берега. Довкола стояли під сніговими шапками темні дерева і лопаті кущі, з-під них швидко виповзали густі сутінки. Наставав вечір. Ждан з сумом подумав, не встигнемо на той бік, та чи є там поблизу сільце яке-небудь чи городок, знову доведеться, в котрий раз, ночувати в сніговому ліжку. За себе він не боявся, хоча й холодно, переспить. «А батько, йому потрібна тепла хата, гаряча їжа». Похиливши голови, стомлино тюпали коні, скриготала, перепорхуючи з гілки на гілку, сорока, аж Дан гарячково думав, як бути, що робити, і нічого не міг придумати. Одно твердо вирішив не переправлятися ввечері через широку річкову заплаву, де можна провалитися в незамерзли ріпро прогні, а діждатися ранку. Отже, треба шукати затишне місце, розкласти багаття і відігріти батька. Раптом його погляду упав на велику кучугуру снігу, поверх якої стримів дуплистий осиковий окоренок. Невже мисливський зимівник, він потягнув повід собі незабаром спинився на узліссі, перед напівзаметеною лісовою хатиною землянкою. Все ще не вірячи такій несподіваній удачі, він притмом тьмом сплигнув з коня, розгріб руками сніг біля дверцят і відчинив їх, в зимівнику давно ніхто не жив, пахло сирістю. Дерев'яні стіни і стеля взялися по мороззю, посеред землянки, якраз під димарем, Чорніло викладене з дикого каменю вогнище, на якому стояв закіптюжений горщик, а попід стінами виднілися широкі лави з грубо обтесаних плах. Ждан вискочив на двір. «Отче, злазь, я знайшов зимівник. Зараз розпалимо вогонь, нагріємось, щось зваримо». Голос його дзвенів радістю. Та батько вже не міг сам злізти з коня. Ждан взяв його на руки, вніс у землянку, простелив кошму на лаві, поклав на неї хворого. «Полеж тута, я принесу дров». Повернувся він з оберемком сухих соснових гілляк і смолистих сучків, поламав їх на дрібні цурупалки, щоб швидше загорілися, ножем настругав стружок та наколов лучини, а потім, діставши з-за пазухи кремінь, Кресало і труд викресав вогню. Незабаром посеред землянки весело заготіло полум'я. Дим, що спочатку наповнив майже все приміщення, скоро знайшов собі вихід через димар, і дихати стало легше. Ждано жив, повеселів. Він повірив у те, що відігріє батька, вилікує, поставить на ноги, і вони завтра вирушать далі в путь. На радощах присунув до вогню горщик з снігом вніс торбинку, де ще було трохи пшона, перемішаного з шматочками замороженого м'яса, і почав варити куліш. Коней стриножив і пустив на луг пастися, а також заготовив на цілу ніч дров. За якусь годину в невеликій землянці стало тепло. Зварилася нехитра страва і ждан. Потримавши горщик в снігу, щоб остудити гаряче запашне варево, подав його батькові. Їж, старий, посьорбав трохи і відклав ложку. Дихати йому було важко, боліло в грудях, його знову почала тіпати пропасниця. Тоді Ждан приклався до кулешу і виїв півгорщика. Тепла сита їжа розморила хлопця, і він, похилившись на лаву, нещувся, як заснув, розбуркав його батьків голос. «Христе Ісусе, Мати Божа, Царице Небесна, порятуйте мене або прийміть мою душу, абись не мучився, бубонів старий, і ти, даж Боже, і ти, Роде, і ти, Велесе, теж порятуйте мене, виженіть з мене злого духа, що вселився в моє тіло, дайте сили» щоб добратися додому і востаннє поглянути на рідні місця. Жданові стало лячно, він не поворухнувся, щоб не перервати батькової молитви, його задушевної розмови з богами, нинішніми, ромейськими і старими, прабатьківськими. Бо хто відає, які боги справжні, сильніші, сьогочасні чи давні? Правда – всі вже на Русі ходять до церкви і вірують у три єдиного Бога, Бога Отця, Бога Сина і Бога, Духа Святого. Однак і давнім, прабатьківським, Богам багато хто молиться Тихцем, щоб ніхто не почув і не побачив, бо за це можна всього майна, а то й голови позбутися, якщо дізнається хто-небудь з людей можновладних, піп, єпископ, посадник, огнищанин п'ять, боярин чи сам князь. Двовір'я вони не терплять, особливо попи, і розправляються з двовірцями нещадно. Та старі боги живучі, бог сонця, хоре або Дажбог, покровитель русів, велес, бог весни, ярило, бог вітру, стрибог, бог грому, Перун-Попипови кидали в річки або поспалювали на вогнищах дерев'яні боввани цих богів, а в пам'яті людських самих богів знищити не змогли. Хоч минуло вже 200 літ, як грізний князь Володимир відрікся від старих богів і привіз від ромеїв нових. Як кажуть, справжніх, люди від старих богів не відсуралися і на свята дають їм требу шість. Ставлять на поку ціму горщику та в мисці кутю з узваром. Виносять на кладовища душам померлих різні напої та наїдки. У місяці червні на честь купала молодь розкладає в лісах. Біля річок велике багаття, веселиться, співає, стрибає через той священний вогонь, щоб очиститися від усілякої скверни, тобто нечистих духів, а дівчата плетуть вінки і пускають на воду, щоб дізнатися про свого судженого і вже всі без винятку, старі, малі, князі і смерди, вірять у нечисті сили, у чортів, відьом, відьмаків, у русалок та мавок, водяників, лісовиків, у домовиків та потерчат, що живуть, невидимі, десь поряд і можуть вчинити людині добро або зло, найчастіше – Зло. Їх задобрюють, їм виносять потай требу, а коли це не допомагає, прикликають на поміч попа, і той Христом проганяє нечисту силу або освячує осквернену нею оселю чи місцевість. Ждан теж вірив і в нових, і в старих богів, вірив у нечисті сили і не здивувався, коли почув, як батько молиться всім тим богам, Благаючи їх вигнати з болящого тіла злих духів, що поселилися в ньому. Тим часом старий на якийсь час затих, а потім тихо покликав Жданку, Жданку, чого тобі? Якщо помру, не залишай мого тіла звірам та хижим птахам на розтерзання спали мене тоді по предковічному звичаю племені нашого. Не помреш, батьку, я сидітиму біля тебе поки видужаєш. Батько на це не відповів нічого, повернувся на другий бік обличчям до стіни і затих. Ждан довго прислухався до його важкого нерівного дихання, а потім заснув. Коли прокинувся, то йому здалося, що він спав зовсім недовго. Однак вогонь встиг погаснути, жар зачах, і в землянці віяло холодом. Крізь шпаринку в дверях пробивався вузький жмуток сонячного проміння. Ждан швидко відкинув теплу кошму, відхилив дверця та й виглянув на двір. Над лісом підбивається зимове сонце, оце так поспали. Вже ранок, отче, як тобі. Батько мовчав ти спиш. Батько й цього разу не відповів. Ждан кинувся до нього, торкнувся руки, що лежала поверх кошми. Рука була холодна, мов лід. Отче, зойкнув у розпачі юнак. Отче, батько лежав на лаві неприродно витягнутий, мовчазний і застиглими очима дивився в закіптюжену стелю землянки. Ждан опустився біля нього на коліна і беззвучно заплакав. Тепер він залишився один у цьому чужому холодному світі, хоча вже мав дев'ятнадцять літ, почував себе скривдженим, знедоленим сиротою. Стояв над батьком довго, аж поки не відчув, що змерз, тоді підвівся і вийшов на двір. Потрібно було виконати батькове прохання, спалити його на вогнищі. Спочатку по слідах у снігу розшукав коней, привів до зимівника – потім настягав з лісу на галявину чималу купу сушняку і поклав на неї батька, робив це, як у вісні, все ще не вірячи в те, що сталося, стомившись, присів під деревом на пеньок, трохи відпочив, поринувши у свої важкі думи, потім підвівся, викрисав вогню, жовто-гаряче полум'я несміливо лизнуло смолисті тріски, Згодом затріщало, завирувало і шугнуло високо вгору, поглинаючи і кострубати сучча, і товсті смолисті гілляки, і задерев'яніли тіло покійника. багаття війнуло нестерпним жаром. Ждан відступив назад і знову сів на пеньок, мов закам'янів від горя. І здавалося йому, що то не батькове тіло, а його душа палала на тому пекельному вогні. Нічого не чув, не бачив, крім полум'я, крім тріску палаючих головешок та шипіння снігу, що танув довкола. Так сидів довго, то дивлячись, як обвуглюється труп батька, то завмираючи від туги. Гарячі сльози туманили його зір, бідний отець, як він мріяв ще раз побачити батьківщину, Думкою, ще не раз і не двічі летів до неї через безмежні степи, повноводні ріки, через ліси і байраки, як хотілося йому побачити рідну оселю або хоча б згарища її. Сподівався, що, може, хто-небудь з найменших діток урятувався і пережив лихоліття у добрих людей таба. Боги розсудили інакше і покликали його до себе. Злякала і вивела його з задуми стріла, що гостро цвьохнула над головою і встромилася в малинову купу жару. Він отетеріло оглянувся і побачив позад себе чималий загін половців, що поволі наближався. Тікати було нікуди та й ніяк, запізно. 2. Це був лише передовий загін. Невдовзі галявину вщерть запрудили половці. Попереду на баских конях сиділи два вершники, що, судячи по одягу та прикрасах на кінській зброї, були беями або ханами. Ждана підвели до них, вершники пильно вдивлялися в полоненого. Старший не відзначався ні зростом, ні силою, ні владністю погляду. Сидів він у сідлі, як Лантух, стомлено, обважніло, брескли обличчя безживне, жовте, в очах, ніяких почуттів. Другий же, молодший, відразу привертав до себе увагу. Одягнутий у добротний кожух з вовчого хутра і в лисячу шапку з малиновим верхом, він чимось скидався на дужого пса вовкодава. Могутня статура, велика голова, пронизливий погляд бистрих чорних очей, міцна рука – що держала повід, крупний дзьобатий ніс посеред обпаленого морозом, злегка вилицюватого обличчя, все дихало в ньому незвичайною силою і рішучістю. Він якийсь час мовчки розглядав юнака, а потім з легкою насмішкою в простудженому голосі сказав Я кончак, ой є, це Туглі, славетний джигід, чував про таких, а тих, хто. Жовтовуха свиня, урус. Ждан і так був приголомшений тим, що сталося щойно з ним, а тепер, почувши, що перед ним сам Кончак, втягнув голову в плечі, мов би ждав удару. Хто ж не чув про хана Кончака, вся Русь знає його, матері лякають ним дітей. Дорослі, зачувши це ім'я, хрестяться, та й не дивно. Не раз і не двічі протягом останніх 10-12 років приходив він з мечем на Переяславську та Київську землі і проявляв там нечувану жорстокість, села і міста палив, старих і немічних вирізував, дужих у полон тягнув, а малолітніх дітей наказував брати за ноги і бити об дерева, об стіни будівель або просто об землю, аби їхні голівки репалися». Мов За час своїх спустошливих нападів кончат зніс майже все посулля. Залишалися тільки укріплені городи посульської оборонної лінії, зрубані ще князем Володимиром Святославичем у 988 році, воїню Гирлі Сули, Римів, Лукомль, Сніпорід, Лубен, Псиятин, Сенча, Лохвиця, Ромен. Дмитрів тепер, видно, він добирався і до них. Також знав Ждан, що Кончак мав велику силу серед половців, бо зумів зброєю, хитрістю, підкупом та умовляннями підбити під свою руку або поставити собі в залежність багато половецьких родів і племен, які кочували на широкому просторі між Волгою, Дніпром та Азовським морем. Навіть сильний – Гоноровитий хан за, що сам намагався очолити так званих диких половців, котрі кочували північніше, зрештою був змушений визнати зверхність кончака. Ждан відчував, як терпнуть у нього ноги і щось болюче давить у грудях, все пропало, в одну мить розвіялися його надії на визволення, замість того, щоб перейти сулу і ступити вільною людиною на рідну землю, про яку мріяв довгі роки і до якої добирався так важко, з такими труднощами, він знову стоїть ось нікчемним рабом, невільником перед самим ханом Кончаком, і той зі злорадісною усмішкою на устах, граючись ним, як кіт з мишею, жде на його відповідь «Я ждан». Видавив із себе потерплими губами юнак Урус. Судячи по слідах, на які ми випадково натрапили сьогодні вранці, ти їдеш з половецької землі, ти був там у полоні. Так, де, у Секенбея, що з племені Ханакзи. Ти добре розмовляєш по-нашому, я жив серед половців три літа. Ось як, справді, за такий час можна навчитись. Погодився Кончаки, помітивши на вогнищі перепалений кістяк людини, запитав, а то хто, то мій батько ми разом тікали, він захворів у дорозі і вночі помер. Ви з батьком сміливі люди, не кожен зважиться взимку тікати через безлюдні засніжені степи. Краще смерть, ніж неволя, ой бой, я бачу, сміливість і досі не покинула тебе. Але ж тепер ти знову невільник, раб. Тепер мені однаково ви об'єте мене». Кончак усміхнувся. З-під покритого інеєм вуса блиснули міцні білі зуби. Ця посмішка трохи скрасила його тверде суворе обличчя. «Ні, не вб'ємо. Для чого вбивати? Ми ще не ступили на руську землю, а вже взяли здобич. Це добра прикмета». Ти був полонеником хана Кзи, тепер будеш моїм. А от якщо спробуєш тікати, тоді я накажу осліпити тебе або і стратити. Зрозумів. Зрозумів. Зараз тобі дадуть свіжого коня, бо твої такі загнані, що годяться тільки на м'ясо будеш у поході при мені, то вмачем, а також помагатимеш кухарю, доглядатимеш коней, добре служитимеш, «Матимеш достатньо їжі, хитруватимеш, будеш битий». На знак того, що й ці слова дійшли до нього, Ждан кивнув головою. Тут же на мовчазний погляд хана молодий курт вісім підвів бранцеві коня і прилаштувався поряд. Широкою галявиною орда рушила до сули і по льоду перейшла її. Першою жертвою стало невелике сільце – що заховалося між лісами у розлогій долині. Орда швидко обійшла його з двох боків, оточила, жодній живій душі не пощастило вислизнути з нього. Кончаки і зі своїми почетами зупинилися на узвищі і спостерігали, як воїни вривалися в хатини, виводили на двір переляканих людей і тут же одних убивали, а інших – дівчат, юнаків – Молодих жінок та чоловіків в'язали сирицею по десятку, щоб відправити під вартою в половеччину. Однак таких було значно менше, більшість гинула під шаблями нападників. Так ми всіх переб'ємо, вигукнув туглі, побачивши, як лютують воїни. Хіба не краще потягнути всіх у полон, щоб потім мати непоганий зиск? Ми б змусили Переяславського князя Володимира Глібовича добряче потрусити кишені. Кончак думав інакше, він зверхньо глянув на невисокого товстуна і жорстоко кинув. Хай убивають, це я наказав, бо багато цих урусів розплодилося. Я поклявся тенгріханом, що винищу, витопчу всю Переяславську землю аж до Десни і Сейму, а Київську – до самої Либиді. Ці землі повинні належати кипчацьким родам. Тут вони ставитимуть свої юрти, тут випасатимуть табуни. Ми твердо станемо на обох берегах Дніпра аж до самого Києва, і я своїм списом застукаю у його золоті ворота. Це-це. Ждан чув ці холодні слова, чув жіночий лемент, дитячий плач, крики і прокльони чоловіків, Рев худоби, гоготання вогню, і невтримний дрож стрясав усе його тіло. Ах, коли б мав меча, коли б мав списа, то, не роздумуючи, всадив би в широку ханову спину. Коли закінчилася огидна розправа над мирним населенням, коли все в долині пойнялося вогнем і кілька десятків воїнів погнали полон, Табуни скоту і нав'ючених всіляким добром коней на схід, Кончак підвівся на стременах і гукнув. «Вперед!» «На Дмитрів!» «Обминемо Ромен, хай допори до часу залишається у нас позаду, він нам зараз не страшний, попалимо всі поселення між Роменом і Дмитровом, і роменці самі здадуться або подохнуть з голоду. Вперед!» «І нікого не жаліти, палити і вбивати», це наказую вам я, Пхан Кончак, сина Трака, внук великого Шарукана. І він, широко розпроставши свої могутні плечі, вдарив коня і перший помчав на північ, де біліли чисті, не рушені ні людською ногою, ні кінськими копитами сніги. 3. Вогняним смерчем прокотилися половці понад середнім посуллям, попалили села, Спустошили їх дощенту і врешті обложили Дмитрів, чи мали городище, розташоване на рубежі Переяславської і Новгород-Сіверської земель. Кончак хотів узяти його з ходу, та дмитрівці встигли зачинити ворота, закласти їхні провушини міцними дубовими балками, а стіни облили водою, і вони на морозі відразу взялися гладеньким, мов скло, льодом. Кончак наказав приготувати драбини, та вони стояли неміцно, ковзалися по льоду, тріщали під вагою багатьох тіл, і захисники Дмитрова, озброєні дерев'яними вилами дворіжками, легко зсували їх набік або просто назад, і вони з гуркотом падали на мерзлу землю, на смерть розбиваючи тих, хто по них ліз. Кончак лютував. Стояв на пригірку і лихим оком зиркав на городище, що не хотіло здаватися. Спаліть його. вигукнув, окрилений новою думкою. Закидайте палаючими стрілами, викуримо у русів із їхніх гнізд. Сотні вогнистих смолоскипів шугнули через заборола нагород, здавалося, ніщо тепер не врятує його. Однак приметені снігом солом'яні та очеретяні дахи не хотіли займатися. «Ну що ж», – сказав Кончак, – «тоді ми заморимо їх голодом, я змушу їх їсти собак і котів». Минув тиждень, Дмитрів мужньо тримався і не думав здаватися. Кончак плюндрував навколишні села, а награбоване багатство та полонених з охороною відправляв у половеччину». Жив він у просторій хаті Дмитрівського попа неподалік від городища, вставав рано, снідав і йшов до війська, що облягло фортецю. Там вигадував усе нові-нові способи, щоб узяти її, та всі намагання були марні, і він, змерзлий і злий, повернувшись вечором, люто кляв і мороз, і глибокі сніги, і урусів, що не хотіли здаватися і своїх батерів, котрі, на його думку, проявляли слабодухість і невміння воювати. «Ждане, ти, Урус, ти знаєш свій народ і свої звичаї краще, ніж я? Скажи, як узяти цю кляту фортецю, і я не тільки відпущу тебе на волю, а й дам стільки багатства, що вистачить тобі на все життя?» – питав полоненого, якого чомусь уподобав і тримав при собі, доручаючи всілякі домашні роботи, топити печі, носити воду, допомагати кухареві половцю мити посуд чи рубати дрова. Ждань тільки здвигнув плечима. Одного разу здобичники притягнули гурт бранців, яких Кончак мав справедливо, як йому здавалося, поділити між своїми родами. Нещасні полонені тулилися один до одного, щоб хоч трохи зігрітися. Серед них виділявся чоловік років 45-ти. Він був без шапки, без верхнього одягу, в одній сорочці. На ногах незвичні для слов'янина половецькі стоптані чирики. Борода й чуб, скуйовджені, вкриті памороззю, ліве око запливло синцем, а з розбитої губи сочилася кров. Він тремтів від холоду, мов сухий листок. Нічний мороз, безперечно, доконає бідолаху. Та й чи дотягне він до ночі? Кілька разів проходив Жданд двором з оберенком дров, і кожного разу у нього стискувалося серце. Замерзає старий, на очах замерзає. Тоді він наважився. Прослизнув у попівську комірчину, де ханський кухар став тепер повновладним господарем і куди іноді посилав юнака по те або по інше, зняв з жердини старого, витертого кожуха, що не приглянувся половцям, таку ж шапку-бирку, і з-за скрині витягнув запилені, але ще цілі чоботи-шкарбуни, зав'язав усе це в стару попівську рясу і, вибравши хвилину, коли варта не могла його помітити, прозлизнув до гурту бранців і тицнув вузла старому в руки. «Одягайся, а то замерзнеш». Бранці миттю обступили їх, щоб не помітили вартові. Старий натягнув на себе кожуха, шапку, рясу розірвав на вонучі, взувся. «Ес спасиб бі, ха хлопче, не сказав, а процокотів зубами. Ти хто?» «Мене звати Жданом, а мене Самуїлом, і замовк». На подвір'я у супроводі кількох беїв та хана Туглія в'їхав кончак. Він змерзі, видно, був злий. Ще один штурм Дмитрова зазнав невдачі. Конюші притримали його коня. Хан важко сплигнув на землю і, опустивши голову, ні на кого дивлячись, рушив до хати. Та раптом з гурту невільників назустріч йому виступив Самуїл і перегородив дорогу. Ха-ханик Кончак, ха Кончак, процокав зубами і низько вклонився, дозволь слово мовити. Кончак суворо глянув на нього, але зупинився, ти хто? Я київський купець Самуїл, не впізнаєш, позаторік я привозив те товари в твою землю, Пхани на тори, ніколи ніхто не чіпав мене, бо ж купців ніде не чіпають, а тут твої люди пограбували мій обоз, з яким я йшов у сіверську землю, візників побили, товари і коней забрали, а мене роззули, роздягли і притягли сюди, як о пса. Кончак, видно, не все второпав, бо наморщив лоба, замислився, уздрівши Ждана, кинув нетерпляче. Що каже цей Юрус, чого він хоче? Ждан швидко переклав. Кончак з цікавістю глянув на купця. Ай справді, мені пригадується твоє обличчя, чекай, чекай, це ж у тебе мої доньки купували і на і мило, і ляне полотно, і різне узороча дев'ять. Так, так, хане, у мене, зрадів Самуїл, такі гарнесенькі дівчатка». Кароокі, чорнобриві. Гем, я волів би, щоб у мене було більше синів, усміхнувся Кончаки, враз спохмурнівши, додав. Я ніколи не чіпав купців, а навпаки, завжди ставився до них доброзичливо. На доказ цього я запрошую тебе до себе на вечерю. Ось Ждан проведе там і поговоримо, бо маю щось тебе розпитати». І швидко попростував до хати. Коли Самоїл утісні, але теплій кухні трохи відігрівся, умився і розчесав чуба та бороду, Ждан повів його до світлиці. Тут за столом уже сиділи хани Кончак та Туглі, Кончаків сина Трак, названий так на честь свого діда, та кілька беїв. Кончак показав на вільний ослін. «Сідайте». І вп'явся у смажену баранячу лопатку. Їжте. Всі були голодні і довго їли. А коли наситилися, кончак запитав. Зігрівся трохи, Самуїле. Купець витер рота полою кожуха. Дякую, хане, зігрівся, а то думав, пропаду. Де ж тебе перестріли, мої люди? На Удаї, біля Прилуки. Куди ж ти прямував? Упутив львіз жіночі прикраси, одяг, цілі все пропало, та ще й четверо холопів на додачу, а з ними, сани, коні, збруя, накажи, хане, хай твої люди повернуть мені моє майно, чого захотів. Піди, дізнайся, де воно, е, чоловіче, що з воза впало, те пропало. Дякуй долі, що сам лишився живий. Я й дякую. От і добре, а тепер скажи мені, чи ти не бачив, коли їхав з Києва, князів з дружинами? по поволі підвів голову, пильно глянув у вічі ханові. А як же, бачив, де, стоять за альтою, хто саме, а хто, Великий князь Київський Святослав, Великий князь землі Київської Рюрик, «Князь Переяславський Володимир та князь Чернігівський Ярослав, схоже, очікують ще когось. Невже до Києва дійшла чутка, що я перейшов Сулу. До мене не дійшла, бо інакше я повернув би назад, а от чи до князів дійшла, того не знаю. Однак вони чогось стоять», – замислено проказав хан Туглій, – «не на прогулянку ж вийшли». Кончак насупився. Кошлаті чорні брови зійшлися до перенісся, як дві грозові хмари. Грубе тверде обличчя потемніло ще дужче. Видно було, що він вражений несподіваною звісткою і стурбований нею не на жарт. Атуглій не вгавав. Я так і знав, що ми під цим клятим городищем прогайнуємо дорогий час, грюкнув кулаком по столу. Вся Русь уже оповіщена про наш напад, добре, якщо князі й досі стоять за альтою, а якщо рушили сюди, що буде, вай-пай. Кончак ще дужче засопів носом, похмуро глипнув очищами, помовч, хане, поговоримо про це пізніше, а зараз подякуємо нашому другові Самуїлові за таку важливу звістку, і повернувся до купця». З цієї хвилини ти вільний і можеш їхати на всі чотири сторони, щоб ти хотів у мене попросити. Самуїл підхопився на ноги і низько вклонився. Дякую, хане, за таку велику ласку воля для людини, то найбільший скарб. Але якщо ти дозволяєш звернутися до тебе з просьбою, то я насмілюся попросити у тебе, купець замовку нерішучості. Кончак підбадьорив його. «Ну ж, кажи, не бійся, якщо твоя ласка, то відпусти зі мною ось цього хлопця, і поклав руку на плече Жданові. Твої люди забрали у мене аж чотирьох хлопів, то дай мені хоч одного, та й мандрувати взимку самому небезпечно, сам знаєш». Кончак махнув рукою. «Гаразд». Бери бранців маємо досить, шляху в половеччину не забувай, ось тобі моя тамга, з нею безборонне проїдеш через усі половецькі заслони, привозь товари на тор, вигідно продаси, і кинув на стіл кружало вичиненої шкіри з намальованою на ній собачою головою і двома перехрещеними під нею стрілами, це був родовий знак хана». Тобі і твоєму супутникові дадуть коней і харчів на тиждень. Ти задоволений, Вайюляй. Задоволений, хане, схилив знову у поклоні голову купець. Тоді, дідь, коли вийшли, Ждан сказав, «Дякую тобі, дядьку Самуїле, що не забув про мене, визволив з неволі тяжкої, однак скажи мені, навіщо ти розповів про князів?» Навіщо розпатякав, що вони стоять на альті? Не вистачало тільки шепнути кончакові, як і у них сили. Це ж пряма зрада. Самуїл усміхнувся розбитими губами, обняв хлопця за плечі. «Не турбуйся, так вони від мене правду й почують, аж обома вухами. А як же? Е, отроче, не знаєш ти, дядька Самуїла». Та набрехав я йому все від початку й до кінця. Як, і про князів, і про Альту, і про князів, і про Альту, як тільки Кончак запитав, я відразу змикитив, що він боїться, якби його тут не застукали з ненацька. Бо ж сили у нього зараз, видно, невеликі, скумикав. Ні, а я йому і про київських князів, і про Переяславського, і про Чернігівського, та ще, мовляв, інших очікують бачив, як завертівся хан Туглій, ніби його окропом ошпарили, та й сам кончак скис, набусур манився, бо не до серця йому така звістка не я буду, якщо не чкурне він завтра звідсив свою половеччину, ну, якщо так, завтра побачимо, яка нині ходімо спати, Якщо у тебе тут є теплий куток, куток є, ходімо, і повів свого рятівника у запічок. Вранці обложені Дмитрівці висипали навали із превеликим подивом і з ще більшою радістю спостерігали, як половці, ведучи на арканах бранців, худобу та везучи на запасних конях іншу здобич, вирушають у степ і прямують на схід. Самуїл не помилився, Кончак злякався можливого нападу руських князів і зняв облогу. Лише два вершники, не ждучи, коли степовики покинуть розорені околиці Дмитрова, відокремилися від них і повернули на захід, то були купець Самої Ждан. Розділ Другий. Один. На півсотні верст довкола Дмитрова половці випалили села і хутори. По білих снігах чорніли пасма кіптяви і попелу, рознесені вітрами з похмурих згарищ. Жданий Самуїл їхали мовчки, з сумом позираючи на розтерзані звірами й хижими птахами трупи. На серці було важко душили сльози. А коли в одному селі на майдані побачили задубілі тільця голеньких немовляток, кинутих жорстокою рукою в сніг. Щоб позамерзали, Самуїл зупинився і заплакав. О Боже, яких мук зазнає нещасний люд Переяславської України десять і як він тільки живе тут, як виживає. Здається, всі біди, всі лиха цілого світу зібралися разом і впали на нього, пригнули до землі, плубищем холодних змій, обплутали його тіло. Важким чоботищем наступили на душу, допоки ж терпіти, допоки гинути, допоки земля половецька вивергатиме з себе незчисленні орди на погибель люду християнського. Він довго сидів у сідлі, зігнутий, обважнілий, і затуманеними від сліз очима дивився на білі скотюр тільця немовляток, потім перехрестився, витер сльози і торкнув коня від звідси, подалі від цього жахливого видоввища. Другого дня, переночувавши у напівспаленій хатинці Мазанці, вони виїхали на битий шлях, що з'єднував Київ та Переяслав з Путивлем, Рильським та Курським. Ждан натягнув по води. Тепер я попрощаюся з тобою, дядьку Самуїле, звідси поверну до Путивля у свій Сіверський край. Купець витрішче в очі, як, ти кидаєш мене одного, серед цієї безлюдної снігової пустелі, бійся Бога, отроче, а куди ж мені їхати, до Києва, там у мене ніколи, ні двора, ніби на сеймі у тебе щось залишилося, сам же казав, половці все спалили, а може, хтось із родичів уцілів, чи односельців». Так вони тобі й зрадіють, де ж ти там житимеш, що їстимеш, до кого прихилишся, та ще взимку. А в Києві хто мене жде, чоловіче, вигукнув Самуїл, у Києві у тебе є добрий приятель. Хто ж це, от тобі маєш, купець аж руками ударив об поли. Невже не здогадуєшся, та ж я, хто ж іще, невже гадаєш, що я забуду, як ти порятував мене у Дмитрові? Ні, синку, нікуди я тебе не відпущу. Бідуватимемо разом до кінця. Та й вириватися самому в далеку дорогу небезпечно, мороз, хуртовина, вовки, недобрі люди та мало яка трясся може зустрітися в дорозі. Ні, ні, розлучатися нам зараз не слід. Прибудемо до Києва... Погостюєш у мене до весни, а там, куди хочеш, ти вільна птаха, та й не до Києва ми зараз попростуємо. А куди ж, до Переяслава, треба сповістити Переяславців, що Кончак повернув назад. Ну, коли так, невпевнено протягнув Ждан. А як же інакше, хлопче? І, зрадівши, купець торкнув коня. До Переяслава добралися на четвертий день. На вулицях та майданах повно озброєного люду, а також дітей, жінок, старих. Найближчі села шукали захисту за валами города. Не чути безпечних розмов, не лунає веселий сміх. Навіть діти принишкли. Йде кончак. Адже всім у пам'яті, як шість років тому він лютував на Переяславщині, не жаліючи нікого, особливо дітей, яких винищив без ліку. Самуїла і Ждана завели у Гридницю 11, де попід під стінами на широких лавах сиділи бояри та ліпші мужі, прямо проти входу, на узвищі, князь Володимир Глібович та княгиня Забава, дочка чернігівського князя Ярослава. Подорожніх підвели до них. Князь Володимир мав років 27-28, лоб високий, відкритий, довге русяве волосся зачесане назад, між акуратно підстриженими вусами та борідкою стиглими вишнями червоніли по юнацькому свіжі уста, одяг на ньому оксамитовий, чорний, а чоботи – жовті, зблискучої, гарно вичиненої шкіри, при боці – на широкому, оздобленому срібними бляшками поясі, короткий меч. Княгиня Забава, така ж красуня, як і князь, якраз йому до пари, але чорнява, бо в її жилах, як і в усіх Ольговичів, сіверських князів, нуртувала домішка половецької крові. Тому її східна дикувата краса здавалася яскравішою поряд зі спокійною слов'янською красою князя. Володимир Глібович показав пальцем на вільну лаву побіля себе. «Ви стомилися, сідайте ось тут я пізнав тебе, Самуїле, хоча ти дуже змінився з того часу, як приїздив востаннє до Переяслава сторожа сказала, що ви прибули з Дмитрова». Це правда. Самуїл і Ждань сіли. Купець хитнув головою. Так, княже, кілька днів тому ми були в Дмитрові. Але ж там, половці, по там був кончак з ханом Туглієм, і ми бачили кончака, як тебе, княже, і навіть обідали за одним столом. Володимир Глибович підняв брови. О, з чого ж така честь вам випала? розпитував. Клятий поганин, чи не бачив я, їдучи з Києва у Сіверську землю, князів з військом. Ото я й сказав йому, що бачив. Мовляв, стоять з дружинами на альті, ждуть підмоги. Це ти все вигадав, про князів, вигадав. Для чого? Та просто так, щоб налякати. Ну і що? Налякав. Ще й як? Хан Туглій відразу почав дорікати Кончакові, що даремно вони зав'язли під Дмитровом, та й Кончак повірив, другого дня зняв облогу і відступив за Сулу-12. Не може бути, вигукнув вражений князь, бо не сподівався такої звістки, невже це правда, а чи не обманює він усіх нас, відступив, щоб іншою дорогою рушити на Переяслав. Чого не знаю, того не знаю, княже, з гідністю промовив Самуїл. Однак, гадаю, не поверне він на Переяслав, бо дуже переобтяжений здобищу. Навіщо йому йти сюди, коли і так набрав і полону, і худоби, і коней, і всілякого добра? Бояри загули, пролунали голоси, «Так, так, це схоже на правду». Не кине він здобичі, Володимир Глібович ледь помітно кивнув головою. Будемо вважати, що цього разу лихо обминуло Переяслав, але не обминуло Переяславської України. І я не можу змиритися з тим, що кончак ось уже в котрий раз плюндрує наші міста й села, вбиває людей, тягне їх у полон грабує наші багатства, треба відомстити кривавому ханові, щоб на власній шкурі відчув нашу біду, щоб його плем'я зазнало такого ж горя, якого завдав він нашому людові. Ось мій наказ, військо не розпускати. Я пошлю листа князеві київському Рюрику, а також святославові, щоб дали допомогу і дозволили вдарити на ворога, поки половці, як ті полози, перетравлятимуть здобич, ми зберемо сили і нападемо на них несподівано, чи всі бояри і великі мужі так думають. Усі, твердо сказав оглядний рудобородий тисяцький тринадцять шварн, тоді йдіть, готуйте військо до походу, а я тут ще побесідую з нашими гостями з Дмитрова. Коли бояри вийшли, князь сказав, Самуїле... Ти не раз постачав моє місто і всю землю сіллю, дніпровським янтарем, прикрасами із срібла та золота, сукном, парчею та хиновським шовком. Ризикуючи життям, ти обдурив кончака і витрутив його з Переяславської землі. Ти, нарешті, сьогодні привіз нам дуже важливу і радісну звістку. Кончак пішов геть за межі Переяславщини, а тепер послужи мені ще раз, Самуїле. Кажи, княже, я зі своїм молодим другом Жданом готовий служити тобі вірою і правдою, що ми маємо зробити. Ти вже чу, що я хочу відомстити Кончакові за напади і за знесення посулля, та одного бажання замало, щоб похід завершився успішно». Треба схилити до нього не тільки князя Рюрика, а й князя Святослава, Ярослава Чернігівського, Ігоря Сіверського та його братів. Як же це зробити? Ти повертаєшся в Київ. Так, от і гаразд, одвезеш мої листи до князів Рюрика та Святослава, а вони вже знатимуть, як підняти інших князів. Ми зробимо це, княже, але це діло спішне». Ми вийдемо завтра вранці і гнатимемо щодуху. 2. Завірюха почалася о півдні. Спочатку подув сильний вітер, повалив густий лопатий сніг, що заліплював обличчя й очі, забивався в рукава й за пазуху, застилав непроглядною пеленою і небо, і весь білий світ. Ні Самуїл, ні Ждан не відчули в серці тривоги. Хіба їм уперше зустрічати хурделицю у степу чи в лісі, коні якимось лише їм притаманним чуттям знаходили під копитами тверду наїжджену дорогу. Та згодом завихріло так, що не стало видно кінських голів. Здавалося, всі сили, земні й небесні, ополчилися проти них, перетнули шлях. Що робити? Їхати вперед! А якщо зіб'ються з дороги, зупинитися в якійсь балці і переждати негоду, та хто знає, скільки вона триватиме, день, два. Коні важко брьохалися по глибокому снігу, вітер завивав, шаленів, бив у груди, продимав наскрізь кожуха, сік в обличчя, мов приском, і, регочучи, Мчав понад мертвою пустелею на схід до половецького степу. Так їхали ще з годину, аж поки коні не зупинилися зовсім. Подорожні насипали їм із саквів у торбини вівса, погодували, узяли в руки по води і рушили вперед. Почало сутеніти. Наступив вечір, уже давно мав бути глібів, а його все не було і не було. Не вже проминули. А вітрюган не вщухав, і хурделиця, здавалося, заповзялася замести снігом усю землю. І коні, і люди вибилися із сил. Спочинемо хоч трохи», – сказав Самуїл, зупиняючись. «Клади коня спиною до вітру, а сам лягай за ним». Лягли. Відразу ж виріс замет. Стало затишніше. Сніговій і далі котив – Завивав над полями, але вже не сік обличчя, не забивався в рукава, за комір, не замерзав у бровах та в бороді крижаним панциром. Ждань зігнувся, притулився спиною до теплого кінського черева, натягнув глибше шапку на голову і заплющив очі. Подрімати? Ні, сон не йшов, зате думки роєм завихрилися в голові. Ще й місяця не минуло, як з далекого половецького кочовища виїхали вони з батькомусь такого буремного вечора і попростували на захід, на рідну землю. А як багато змінилося в його житті, доля круто повернула життєвий шлях, чи то ж на краще, чи на гірше, хто те відає, поки що, на краще. Він здружився з розумним і добрим дядьком Самуїлом, що, може, до покупців і проявляє хитрість, бо ж кажуть, не обманеш, не продаси, але до нього ставиться, як до рідного. Остаточно визволився з неволі Половецької, познайомився з князем Переяславським і одержав від нього за добру вістку і вірну службу коня, одяг і зброю, а це – Ціле багатство, чого ще треба. Він незчувся, як задрімав, прокинувся від того, що чиясь рука шарпнула за плече. Вставай, хлопче, вставай, бо й задубіємо тут. Почувся Самуїлів голос підемо далі. Ждан підвівся. Було вже зовсім темно. Куди жити? Бери коня, заповіді і не відставай від мене. Та не зробили й сотні кроків, як почули собачий гавкіт. Отже, попереду селочий город, там – порятунок, для них – тепла хата, для коней – затишна стайня та оберемок сіна. Вперед, швидше туди. Хатина виринула з-під раптово, визирнула очеретяними стріхами з-під снігу, як гриб з-під листу. Крізь малесеньке віконце – Затягнути висушеним бичачим пузирем, мерехтіло жовтаве світло. Самуїл загрюкав списом у двері, «Господарю, відчини!» Двері відхилилися, почувся старечий голос, «Хто тут? Кого Бог послав? Подорожні, отче, пускай до хати, замерзаємо, та хто ж ви такі?» Гінці від князя Переяславського до князів київських то ви б'їхали в городище, до тіуна чотирнадцять. А що це за городище? Та Глібів же, Глібів, далеко. Та ні, всього поприще п'ятнадцять, а це, посад. Отче, Бога бійся, нам уже не сила два кроки ступити, а ти кажеш, поприще. Ні, заночуємо в тебе. І Самуїл рішуче відсторонив старого з порога. Хлів у тебе є, та є, то постав туди, наших коней та сінця їм дай. Старий накинув на плечі кожушину, і вони гуртом напоїли коней, розсідлали і заклали їм сіна, а попоравшись, зайшли до хижки. Хатина була невеличка, зліва від дверей, піч, під образами, стіл, за піччю, широкий піл для спання, там, Накрившись кожушиною, хтось лежав, попід стінами лави. У челюстях печі горить лучина, освітлює невеликий шевськ столик з різним шевським причандаллям, дерев'яними колодками та цвяшками, дратвою, смолою, ножем, молотком там же, на столику, стояла пара старих чобіт, один чобіт полагоджений, а другий ще на копилі. На жердині, під стелею, висіла немудра смердівська одяганка. Подорожні примостили сідла і сакви на лаві, біля дверей, почали роздягатися. Повітря сколихнулося, по хаті від лучини пішли мерехтливі тіні. «Як же тебе звати, діду?» – спитав Самуїл. Піпо хрестив Іваном, а люди прозвали Живосилом, тож і визвіть Живосилом то, може, діду Живосиле, пригостите нас чимось гаряченьким, з морозу, ой, як хочеться. А чого ж, це можна? Добрим людям ми завжди раді, відповів дід Живосилу і заглянув за піч. Любаво, Любаво, вставай, Бог послав нам гостей, готуй вечеряти. З-під кожушини вилізла дівчина, накинула на плечі опанчицю, Вступила в чоботи, вийшла на світло. Добрий вечір, добрі люди. Здоровенька була, дівонько, відповів і за себе, і за свого молодого супутника Самуїл. Не дали тобі поспати. А я ще не спала, відповіла Любава. Сідайте до столу, а я худко правда, не ждали ми нікого, та вже чим багаті, тим і раді борщ є. Вона усміхнулася і раптом зустрілася поглядом зі Ждановими очима. Видно не сподівалася, що один з гостей, парубок, бо зніяковіла, швидко опустила вії і кинулась до печі. Та цієї короткої миті було досить, щоб Ждан запримітив незвичайну вроду дівчини і теж зніяковів. Дівчина справді була гарна. Чим? Хлопець і сам не міг сказати, бо не мав часу роздивитися, а зараз вона нагнулася до печі і рогачем дістає закопчений горщик з борщем, видно тільки струнку постать та густу чорну косу. Та ще запам'яталося, з-під брів на нього глянули такі несподівано теплі, темно і млисті з поволокою очі, мов літнє зоряне небо. Любава Тим часом дівчина у велику череп'яну миску насипала борщу, на рушник накраяла хліба, начистила цибулі і часнику, поставила на стіл, перед образами засвітила свічку, в хатині відразу стало світліше. Прошу до вечері. Самуїл розв'язав сакви, дістав шматок сала та кільце ковбаси, порізав за халявним ножем. Дідусь живосил зацмокав язиком. Ай-яй-яй, от не ждали таких гостей. Яка багата вечеря. Гріх відмовлятися. Любаво сідай. Він підморгнув Самуїлові і присунув до столу ослона. Любаво сідати не поспішала. Самуїл легенько взяв її за лікоть. Не відмовляйся, голубонько сідай. Дядько Самуїл та жданко не вовки. Не кусаються, правда, за молодого ручатися не можна, ще й гризне, чого доброго. Та ти не бійся, може, це твій суджений, га. Дівчина засоромилася і сіла на протилежному відждана боці. Крадькома глянула на хлопця, їй знову їхні погляди зустрілися. На цей раз надовше. Любава була зовсім молода, шістнадцяти... Від сили сімнадцяти літ, невеличка, міцна, темноока, з розпущеною густою косою і виразними темними бровами, вона скидалася на ластівку або на чисте звірятко, що сполохано визирає з-за зеленого листу дерева. Ждан подумав, Боже, яке диво зросло в цій маленькій убогій хатині, і як добре, що воно не потрапило в полон до степовиків, де швидко линяє дівоча краса. А Любава тим часом думала про те, що доля несправедливо повелася з нею. Ось зустріла вона гарного хлопця, князівського гридня, судячи по одягу та зброї. Та що з того, кому потрібна вона, внучка смерда 16. Ждан завтра вранці встане, осідлає коня, тільки сніг вихором здійметься за ним». Хіба повернеться він коли-небудь до цієї убогої хатини, де з кожного кутка виглядають злидні? Хіба потрібна йому холопка, в якої ні поля, ні лісу, ні коня, ні корови, а лише руки, щоб працювати на тіуна, боярина чи князя? А Ждан вродливий, такий у нього лагідний, добрий погляд. Боже, чому ти такий несправедливий до мене? Любава опустила очі і взялася за ложку. Вона була голодна, але не насмілювалася простягнути руку, щоб узяти шматочок сала чи ковбаси, їла черствий хліб і борщ, що пахнув буряками. Спостережливий Самуїл хмикнув у бороду Е, голубонько, так не годиться. Дала нам гаряченького та сама Іїси, а нам залишаєш сало та ковбасу. «Що, як і ми, закоцюбли на морозі, так не піде, берися за ковбасу, а ми погріємося біля борщу». Всі засміялися, і за столом відразу установився дух доброзичливості і невимушеності, що зближує незнайомих людей, робить їх щирими, відвертими і приязними. За їжею та розмовами швидко плинув час, Самуїл і Ждань дізналися, що дід живосил усе життя шевцював, бо не мав своєї землі, шив непогані чоботи та жіночі черевики. Та з літами втрачалася гострота зору, бо ж працював при лучині, а відтак втрачалися і заробітки. Йому перестали замовляти нове взуття, лише найближчі сусіди, по старій пам'яті, приносили який-небудь шкарбан, щоб залатав дірку чи підбив підметку. А хіба це заробітки, коли б були живі син з невісткою, то якось би викручувались, але ж налетіли половці, сина вбили, невістку забрали як тут викрутишся. А треба ж і прогодуватися, і вдягтися, і внучці коралі та підвіски купити, бо вже ж гень яка дівка вибихкалася. А ще ж треба і князівське сплатити, і десятину на церкву дати, і бояринові, і посаднику, і тіунові аде взяти. Нелегке життя, погодився Самуїл. Розмова затяглася допізна. Лише коли заспівали перші півні, лягли спати. Чоловіки на полу, Любава – на печі. Прокинувся Ждан від приглушеної розмови в сіннях. Почав прислухатися. Чийсь грубий голос сердито бубонів. «Мені набридло ждати, живосиле, або віддаси борг нині, або хай дівка відробить. Будь людиною, Карпиле, перечив живосил. Віддам, усе віддам, а тим часом бери те, що маю». Незнайомий Карпило, видно, Розгнівався ще більше, бо голос його загримів. «Що ти мені тичеш, старий Шкарбане, цю нещасну ногату сімнадцять, так ти й до смерті не сплатиш боргу. Хай онука відробить скільки ж їй сидіти у тебе на шиї, вона харчі матиме, а ти боргу позбудешся. Не буде цього, Карпиле, не пущу внучки, а я й питати не буду». Потягнув силоміць, і край!» З сіней донеслося глухе борюкання, щось з згуркотому пало, потім пролунав дівочий скрик. «Ой, дідусю!» Ждан схопився з постелі. «Дядьку Самуїле, вставай! нещастя з любавою!» Взувши чоботи, зірвав з кілочка меча, як був роздягнений, простоволосий, кинувся з хати. Сінешні двері розчинені настіж, у сінях – нікого. Голоси лунали аж біля воріт. Ждан прожугом вискочив на двір, ранок видався тихий, сонячний. Буря вляглася, і тільки високі кучугури пухкого снігу свідчили, що недавно тут бушувала снігова завія. Біля воріт вовтузилося четверо. Двоє одягнутих у баранячі кожухи чоловіків тягнули за руки Любаву, яка щосили упиралася ногами в замет, а дід живосил термосив одного з них за рукав і охриплим голосом благав. «Карієле, не чіпай дівчини, оближь, бо гріх тобі буде, на твоїх дітях відділлються сльози. Йди геть, відчепися», – відмахнувся той вільною рукою. Геть, кажу, шкарбане, розлютувався чолов'яга і кулацюгою штурхонув старого в груди. Живосил заточився і впав у сніг. Ждан перескочив через замет, вихопив меча. «Зупиніться, негідники, облиште дівчину». І Карпило, і його помічник, молодий парубійко, випустили з рук Любаву, відсахнулися. Сите Карпилове обличчя побагровіло, очі від гніву та здивування полізли на лоба. Ти хто? Як смієш піднімати руку на княжого Тіуна? Та я тебе та я. Він аж задихався. Рука шарила біля боку, намацувала рукоять меча, парубійко відступив до хвірточки. Але тут на допомогу Жданові прибіг Самуїл. Чекай, Тіуне, заспокойся. Не гарячкуй, не вихоплюй меча, Пощо тягнеш дівчину, а кипес, Пощо вдарив старого, чим він тобі завинив? Карпило випростався, був він невисокий, але дебелий, крутошиєй, мов бугай, ноги розставив, голову нагнув, бликав з-під лоба. Хто ви такі, що я маю перед вами одвід держати, таті з широкого гляху? Розбійники, та я накажу вас у яму кинути, в колодки забити, в залізні пута закувати. Я потягну вас до князя на суд, бо саме ось цими руками хто ви такі. Самуїл підступив ближче, витягнув з запазу хитугий пергаментний сувій з восковою князівською печаткою, що скріплювала тонкий зелений шнурок, і тицнув карпилові під ніс. «Дивися, тіуне, пізнаєш початку князя Володимира, то й ошелешено закліпав очима, а Самуїл вів далі. Упізнав от і добре, а тепер слухай, ти не зачепиш цих людей, ні діда живосила, ні любови, і пальцем, ні сьогодні, ні завтра, ні будь-коли». Карпило ще не знав, хто перед ним, але розумів, що сперечатися небезпечно, у незнайомців листи з князівською печаткою, таких краще не чіпати. Він винувато здвигнув плечима, пробелькотів. Зрозумів, звичайно, зрозумів я хіба що, хотів зле цьому старому та дівчині, я ж, як найкраще, по справедливості по руській правді, по руській правді, передражнив його Самуїл. Де ж тут правда, і не пахне нею? Князь Ярослав, коли давав нам руську правду, то думав, що ми житимемо по правді серця, по совісті, а ти а тепер іди і запам'ятай, що ми тут тобі сказали. Ти живосила і любаву і пальцем не зачепиш, а борг свій я тобі, як тільки наступного разу завітаю до Глібова, сплачу». Мене звати Самуїлом. Тіун глипнув спід лоба, Глибше натягнув шатку І мовчки почвалав з двору. Пахолок поколивав за ним. Дід живосил просльозився. Спаси вас Бог, добрі люди, Порятували нас із Любавою. Карпило, не людина, а звір, Згноїв би мене в ямі, А Любаву страшно подумати, Що було б з нею, коли б потрапила до рук того татя, хай бережуть вас боги. А любава стояла збоку, злякана, зблідла, і своїми великими, темними, як ніч, заплаканими очима вдячно дивилася на ждана, і її пухкі тремтячі губенята тихо промовляли тільки одне слово: Жданку, Жданку. Три того ж дня, перед вечором, Самуїл і Ждан через лядські ворота в'їхали в Київ. Місто лежало в білих снігах, а над ним пливли голосні звуки дзвонів, дзвонили до вечерні. По одній з вулиць, що вели на гору, вони піднялися до собору Святої Софії, поминули храми Ірини та Георгія і завернули у бічну вуличку, що закінчилася тупиком зупинилися перед міцними ворітьми з дашком. Не злазячи з коня, Самуїл загрюкав у них списом. Ворота відчинились. «Ти тут живеш, дядьку Самуїле?» – спитав Ждан не без подиву, бо в глибині двору побачив високий двоповерховий будинок, складений із потемнілих від часу колодів критий гонтом 18. «Ні!» Тут живе мій вуй дев'ятнадцять, бо Ярин Славута, а я, дякуючи йому, по сусідству, поряд бачиш, хлопче, нам якнайскоріше треба зустрітися з князем Святославом, а бо Ярин Славута буває у нього майже кожного дня. Нам же з тобою не так просто потрапити в князівські хороми, зрозумів. Зрозумів то ти, виходить, он з яких багачів... Дядьку Самуїле, сам купець, вуй, боярин кожного дня буває у князя, а ти ж такий простий, ну, як я, приміром. Е, хлопче, випаде зручна хвилина, розповім, з якого я роду, а зараз ніколи. Грюкнули засуви, ворота розчинилися, їм назустріч підвівся молоденький служник. Дядько Самуїл. Ох! Невчасно, бо Ярин саме збирається до князя. Там сьогодні, кажуть, пир. З чого б то, княгині Марії Васильківни іменини. Служник провів їх до хоромів. У великій світлиці пахло воском, на столі горіла свічка. Ліворуч від столу, полиці з книжками та з гортками пергаменту. Вся права стіна завішана зброєю. Чого тут тільки не було, мечі руські і шаблі половецькі, луки простій клеєні, луки самостріли й тули зі стрілами, бойові сокири, списи копія й списи сулиці, кольчуги і лати, шоломи і поножі Жданові очі розбіглися, і він не відразу помітив господаря цієї кімнати, що стояв у напівтемному кутку і невеликою кістяною гребінкою розчісував сиву бороду. Та ось він поклав гребінку на стіли, широко розкинувши руки, вийшов наперед. Самуїле, от не чекав, ти ж сказав, що вирушаєш до путивля. І раптом, тут, він обняв Самуїла, тричі поцілував, потім повернувся до Ждана. Де ж ти роздобув собі такого супутника, гарний парубок, Гридень, чий. Самуїл коротко розповів про все, що йому і Жданові довелося пережити за останній час, показав листи князя Переяславського. Боярин Славута слухав, не перепитуючи і не перебиваючи. Був він вищий за Самуїла і трохи схожий на нього. Такий же високий крутий лоб, над яким безладно кучерявилося густе, покроплене сивиною волосся, прямий, з невеличкою горбинкою ніс та різко окреслений рот. Але разом з тим і відрізнявся від нього, перед усім, очима. У боярина вони були якісь незвичайні, в них і дивитися було страшно. Здавалося, бачать тебе наскрізь. Сині, з голубизною, невеликі, але й немалі, проникливі, розумні, вони ясніли, як щойно розквітлі блавати двадцять, і, хоча все в цій людині було незвичайне, привертали увагу передусім вони, а потім уже гордо посаджена на міцні плечі голова, закучерявлене сиве волосся і така ж кучеряво сива борода, а також міцні руки від потиску яких Ждан аж скривився. Нічого собі старий, подумав юнак, намагаючись визначити вік боярина, 50 йому чи шістдесят. І чого ж ти хочеш, Самуїле, щоб я провів вас до князя? Так, вуйку, діло дуже спішне, ледве встигли вони вмитися, одягтися, причесатися, як із надвору почувся гучний голос боярина. Саму ждане, час, час, до города Володимира, де знаходився княжий палац, йшли пішки. Київські вулиці кишіли строкатими натовпами людей. Поважно простували до церковних храмів багато вбрані боярині і купчихи в супроводі дочок, дітей, онуків, челяді, Мчали озброєні вершники, човпли бабусі, гралися в сніжки хлопчаки, простягували руки за милостинею старці, поспішав трудовий люд. Варта без суперечок і зволікань пропустила боярина Славуту і його супутників до князівського хорому, де вже стояли князі. Славута вклонився. Самуїл і Ждан теж схилилися в низькому поклоні. Князь Святослав і князь Юрик з княгинями, шепнув купець, а то їхні сини, дочки, внуки. Уждана від багатства і близьку зарябіло в очах, чи думалося йому, що зі смердючої вежі кочовика доля перенесе його раптом у князівські хороми, що він, колишній Кощій-21, раб Половецький, розмовлятиме з великими київськими князями. Князі з родинами вже були готові до виходу. Ми при світлі свічок золотом і сріблом парча, поблискували золоті жіночі прикраси, темніли, як кров, князівський корзна 22. Святослав і Рюрик стояли посеред хоромини. Видно, про щось говорили. Святослав – високий, поважний, сивоголовий, з великим гачкуватим носом. Юрик – молодший, чорночубий, середній на зріст, бистроокий, рухливий, видно, запальний. Вони разом замовкли і повернулися до Славути. Славута розповів про вторгнення Кончака, а Самуїл простягнув листи Переяславського князя Володимира. Прочитавши їх, князі перезирнулися. «Що будемо робити?» Княже, спитав Юрик, гадаю, треба покарати Кончака. Занадто зазнався, загордився він треба провчити його та інших ханів заодно, бо вже знесли все посулля, а незабаром і до Києва доберуться. Князь Володимир скаржиться, що зовсім знелюдніла Переяславська Україна і люд божів. Справді? Йому найбільше дістається від половців. «Гадаю, треба негайно збирати князів і рушати в похід», – твердо сказав Святослав. «Я теж такої думки, от і гаразд. Тоді закличемо князів Ярослава, Ігоря, Всеволода Трубчевського, Святослава Рильського поки не розтали сніги, вдаримо на поганих. Я буду готовий через три дні» погодився Юрик. Святослав повернувся до Самуїла Іждана. «Дякую тобі, Самуїле, і твоєму молодому супутникові за таку важливу звістку. Не раз ти прислужувався мені і всій руській землі, попереджував про напади, викуповував полонеників, був моїми очима і вухами в далекій половецькій землі. Зате я завжди був вдячний тобі». А нині відшкодую твої збитки, та й не обминемо ми з князем Рюриком нашою милістю і твого друга. Ждана, підказав Самуїл, якщо Ждан захоче залишитися в Києві, то я візьму його до своєї дружини, він кмітливий хлопець і з нього вийде сміливий воїн. А якщо не захоче, я хотів би повернутися в Сіверську землю, вклонився юнак. Похвально, що ти так любиш нашу сіверщину, я теж севрюк, тоді я попрошу князя Ігоря, щоб узяв тебе на службу, йому потрібні, як і мені, гарні сміливці. Дякую, княже. А тепер, якщо бажаєте скуштувати князівські учти, прошу в Гридницю, будете моїми гостями. Славуто, проведи їх. Самуїл і Ждан схилилися в поклоні. Чотири. Гридниця – велика мурована зала, прибудована до князівського палацу, вже гула від багатьох людських голосів. За довгими, в три ряди, столами сиділи бояри з бояринями, духовні особи, воєводи з жонами, значні княжі-мужі та гридні. Славута посадив Самуїла та Ждана в кінці столу. «Кузьмище, звернувся він до патлатого немолодого гридня, приглянь за моїми хлопцями, щоб у них і тарелі не порожні були і щоб не скучали вони тут, бо ж я маю бути біля князів, боярине, загу, як у бочку, старий гридень, з Кузьмищем не пропадуть, буде і в розі, буде і в блюді, та й стоян мені допоможе в цьому» і він штовхнув ліктем свого молодого сусіду. Так що йди, боярине, і не турбуйся, все буде гаразд. Тим часом стольники і чашники закінчили носити страви, стали з рушниками за спинами гостей, шум, що далі посилювався, наближався час трапези, і раптом усі замовкли. До гридниці ввійшли князі та княгині з сім'ями. Гості встали, схилили в поклоні голови і так стояли, аж поки ті не всілися на свої місця, на підвищенні, за поперечним столом. Братіє й дружино, сказав Святослав, сьогодні будемо веселитися, бо є тому причина, іменини нашої княгині Марії Васильківни. Побажаємо їй доброго здоров'я і радощів. А завтра затрубимо похід проти безбожного кончака, який щойно сплюндрував посулля, як мені розповіли очевидці. Щоб не збирати вас кожного з осіб на осьмій наказнині, завтра починайте готуватися до походу. В Гридниці всі загули, новина була важлива, зібралися на трапезу, а виходить, на війну, та ще яку, зима, сніг. Бездоріжжя. Князь Святослав перечекав якусь хвилину, потім підняв срібний, з двома золотими ободками, кубок, братія і дружину. Про похід у нас буде ще час поговорити, а зараз побажаємо княгині Марії Васильківні доброго здоров'я і многії літа. Всі встали, гридниця здригнулася від криків, заколихалося полум'я свічок. Многії літа, здоров'я князю і княгині, побажання були цілком щирі. Зголоднілі бояри і гридні відразу накинулися на смажену оленину, напої, ведмежатину та свинину, а потім почали прикладатися до холодців з курятини, яловичини та риби. Розчервонілися лиця, посилився гамір, хтось затягнув пісню, але на нього шикнули, мовляв, Пам'ятай, за чиїм столом сидиш. Кожному хотілося привітати княгиню, сказати приємне слово. Здрави лунали то в одному кінці гридниці, то в другому. Від князівського столу раптом долинув тихий, мелодійний передзвін струн, а потім до нього прилучився гарний, задушевний голос. Ой, то не буря соколів занесла через поля широкі, не з й галок летять до дону великого, всі замовкли. Ждан витягнув шию, хто співає, і побачив, славута, боярин славута, перед ним гуслі, гудуть, не вгавають, пальці літають по струнах, як птахи, голова закинута назад, сріблясті кучері обрамляють його високий лоб, а уста відкриті, із них випливає не звук і не слово, а якась незвичайна, якась магічна сила, що залітає в душу, в самісіньке серце і бере його в солодкий полон. Співець співав про похід руських воїнів на половців і про славну перемогу над ними. Всі слухали, затаївши подих, вже затихли гуслі, вже розтанув під високою стелею голос, вже й сам співець опустив плечі, склав хрест на хрест руки на столі, ніби відпочивав після нескінченно важкої дороги, а гридниця ще мовчить, ще панують у ній незбагненні чари, і німіють заворожені серця, і лише згодом вибухає одностайно і громово. Славу та, славу та, а, слухачі плескали в долоні, брящали срібним посудом, Грюкали мечами, сповнені захоплення, вимагали від співця все нових і нових пісень. Князь Святослав обняв його за плечі, поцілувавши в голову, промовив «Дякую, друже мій, боярина мій, князю серця моєго, дякую долі, що подружила нас у дитинстві і провела, взявши за руки, через ціле життя. Я люблю твій спів». Люблю пісні славетного бояна, які ти так гарно співаєш, а ще більше люблю твої пісні, бо рівного тобі не було і не буде. Заспівай мені, друже боярине, пісню про місяця князя, яку ти співав мені, гай-гай, сорок -гай, літ тому. Князю мій, підвівся славута, ти бачиш, я теж плачу, плачу від радості, що й в 60 літ ми з тобою не втратили дитячої і юнацької дружби, плачу від щастя, бо хіба це не щастя, бачити свого князя і свою княгиню в такі літа щасливими і при здоров'ї? Хіба це не щастя, бачити свого князя великим князем київським і мріяти разом з ним про величне майбутнє землі Руської, а не тільки згадувати молоді літа? Із задоволенням проспіваю я ту пісню, яку склав тобі тоді, коли ти вперше зустрів свою княгиню, коли ти був ще не сонцем, а лише молодим місяцем. Святослав сів на своє місце між Марією Васильківною та князем Юриком, а славу та відпив ковток сирівцю, щоб промочити горло, і кинув пальці на струни. Ой місяцю князю! Чого зажурився, чого засмутився? Чи орда напала та полон забрала, чи кінь притомився? Чи кінь притомився? Орда не напала і полону не брала. І кінь не стомився, я в чистому полі, у чистому полі. З дівчиною стрівся, з дівчиною стрівся. Співали всі. Співали про молодого місяця князя, серце якого навік полонила красна зоря дівчина, про його тугу за вільним життям, про його молоді літа, що безповоротно відлетіли білими лебедями за далекий небокрай, співали всі. Князь з княгиною сиділи в голові столу, як лебідь з лебідкою, і обоє сиві, мовчки дивилися одне на одного, і сльози блищали на їхніх очах. Я в чистому полі, у чистому полі з дівчиною стрівся, з дівчиною стрівся, співали всі, та з-поміж багатьох голосів вирізнявся голос славути, рокотали гуслі під його пальцями, і чистий, мов кришталь, голос злітав під стелю, дзвенів там срібним жаї воронком, нарешті чари скінчилися, пісня завмерла, Затихла в далеких темних закутках, а натомість Гридниця знову здригнулася від грому голосів, вигуків захоплення, від тупоту ніг. Слава Боянові нашого часу! Слава співцеві Славуті! А він сидів, заплющивши очі, і ждав, коли вгамується цей шал. Він давно звик до таких нестримних проявів людських почуттів, бо краще ніж будь-хто інший знав, яку то велику силу має пісня, і музика, і слово. «Хто ж насправді славута?» – спитав Ждан, коли Кузьми ще трохи заспокоївся. Боярин, а з його слів виходить, що смерд у його хаті повно всілякої зброї та книг, а співає, мов Соловейко, знається з князями, а держиться, як простий чоловік, хто ж він насправді? Розімлілий від ситого князівського пригощення, Кузьми ще витер широким рукавом рота і бороду і вирячив нажда на свої випуклі очі. Справедливий чоловік, не одного смерда виручив від князівської, боярської чи тіунівської наруги, не за одного гридня заступився перед князем. Та хто ж він, звідки? Який його рід, допитувався Ждан, розкажіть, кажуть, він ще й волху, ворожбит, сказав стоян і тріпнув білявим чубом, і чаклувати вміє, і кров замовляти, і вовком перекидається, якщо треба, і Дашбогу та Перуну поклоняється. Ну, не потякай зайвого, сестринцю двадцять три, обірвав молодика Кузьмище. Мало що кажуть, диму без полум'я не буває, не здавався розчервонілий від хмільного стоян. Кажуть, коли князь знайшов його ще малим серед темного лісу, серед непрохідних боліт, куди затягли його до себе в науку лісовики та русалки. Заткни вершу, стояне, і немелика значого, обірвав гридня кузьмище, коли хочете знати правду, то послухайте, я достеменно знаю, як це було. Розкажи, Кузьмо, розкажи. Повернувся до нього Самуїл. Хай молодь послухає. Ну, то гаразд. Кузьми ще навалився грудьми на стіл і повів на слухачів своїми чорними очищами. Було це, мабуть, півсотні літ тому. Старий князь Всеволод, Батько нашого князя Святослава одного разу пішов з військом на половців, які прорвалися аж за Одесну, до Дніпра, і плюндрували там села і городки. Почули про це половці і поспішили назад, а князь, запечалений тим, що не пощастило йому зустрітися з ворогом і відбити полон, вирішив повертатися додому та осю бору, неподалік від Дніпра. Гридні почули дитячий плач, туди, аж там двійко діток, дівчинка, старша і хлопчик, привели до князя, а вони перелякалися, плачуть ще дужче. Ну, чого плачете, чада, я ж не половець, промовив князь, де ваші батьки? Батьки там, махнула кудись рукою дівчинка, повбивані лежать, а ви? Ми сховалися в лісі, а всіх наших немає. Хто вбитий, кого у полон потягли, одним нам пощастило сховатися. Як же тебе звати, отроковице, Дариною? А малого? А мене славутою підвів на князя свої ясні оченята хлопчик. Князь замислився, що робити з чадами? Залишити тут, загинуть. Зі мною поїдете? Спитав їх, до Чернігова, поїдемо, сміливо відповів Славута, якщо доси коней. Так чада потрапили на княжий двір, поселили їх у бездітної князівської кухарки, мовляв, хай привчаються до праці, і був би Славута дворовим чоловіком, кухарем, конюхом чи, в кращому випадку, гридним, та доля вготувала йому інший шлях. Тут Кузьмиріще замовк, простягнув зарослу чорним волоссям руку до корчаги і налив кухоль квасу випив, крякнув, розгладив бороду. Ніхто з слухачів, а слухали всі, хто сидів поблизу і не поворухнувся. Цікаво розповідає старий. Навіть Самуїл сидів замислений. І цією долею був наш князь Святослав, тоді малолітній отрок, як і Славута, повів далі гридень. А трапилося це так. Славута з малку любив співати і грати на сопілці, на бубнах та гуслях. Дідусь його навчив, і показав, як сопілки вирізувати. От одного разу за валами, під горою, вирізав малий гілочку калини, сів під кущем та й майструє дудку. І не чувся, як до нього підійшов чорнявий хлопчина у гарному вбранні, шовковій сорочці, оксамитових штанцях та в червоних чобітках на срібних підківках, у руках у нього невеличкий, але зроблений найкращими князівськими майстрами лук, а за спиною тул 24 зі стрілами. «Як тебе звати?» – спитав хлопчик, славутою. А мене святославом, що ти тут робиш? Сопілку, хіба не бачиш, і ти вмієш грати? Умію. Ану, заграй. Малий Славута закінчив майструвати, приклав Сопілку до рота і заграв. Княжич стояв як зачарований, оченята його блищали. Ану, дай мені. Славута простягнув дудку. Княжич подув у неї, та почув лише невиразне шипіння. Але ж вона не грає, бо треба вміти, то навчи. Славута показав, як треба складати язика, як дмухати, як і коли затуляти і відтуляти дірочки. Княжич був тямущий хлопець і скоро почув, що і в нього щось виходить. Не пісня, звичайно, не музика, а протяжний тихий свист, що змінювався, коли він закривав чи відкривав дірочки, хлопчина зрадів, давай мінятися, я тобі лука, ти мені сопілку, славу здвигнув плечима, бери так, я собі ще зроблю, коли захочу, та княжич був гордий, за так не хочу, бери лука, той узяв, оченята його заблищали, як і в княжича. Обидва хлопці були задоволені обміном. Але тут з кущів раптом виринув гридень, що доглядав княжича. Він був задиханий, переляканий. «Княжичу, я з ніг збився, шукаючи тебе. Княгиня плаче, князь сердиться, пропала дитина. А ти тут з цим смердом. Що ви тут робите? Це не смерд, а славута», – відповів Святослав, – Настовбурчившись, він так гарно грає на сопілці, на сопілці. А Лук твій де? Уже цей білявий тать виманив у тебе і вихопив з рук ошелешеного Славути княжичого іграшкового лука. Не смій, крикнув княжич. Ми чесно з ним помінялися. Та Гридень слухати не захотів, схопив Славуту за комір, а княжича за руку і потягнув. Перед хоромами, в оточенні стривоженої челяді, стояли князі княгиня. Побачивши сина, княгиня заплакала, поцілувала в голову. «Ну, де ж ти задівся, чадо моє? Я думала, тебе вже і на світі немає. Хіба ж можна так? Це все ось цей Замазура наробив?» – сказав Гридень і поставив Славуту наперед. Вивів із дитинця аж на гору, в куші, виманив Лука. Неправда. Випручався з материних обіймів Святослав. Я сам вийшов і зустрів там Славуту. Він зробив сопілку і так гарно грав на ній. От я й помінявся з ним, дав йому Лука, а він мені сопілку не карайте його. Князь Всеволодна казав Гридневі, щоб відпустив хлопця. «Ти справді вмієш грати?» – спитав, присівши перед малим. «Умію», – крізь сльози промовив Славута. «Ну, заграй». Отрок узяв у княжича сопілку і почав грати. Спочатку у нього нічого не виходило, бо не знав він, чого ждати від грізного князя, похвали чи кари. З сопілки виривалися непевні уривчасті звуки, та ось вони зміцніли, Стали ясними, ніжними і попливли по всьому подвір'ю, збираючи до себе людей. З гридниці повиходили гридні, зі стаєнь, конюхи, з кухні, кухарки з дворовими дівчатами. Хто так гарно грає? Князь підвівся і довго слухав малого. А коли той скінчив, запитав. А на гуслях теж умієш, і співати вмієш, умію. Князь наказав принести гуслі. Заграй їй, заспівай, отроче. Хлопець пройшовся пальцями по струнах, і вони раптом ожили, забриніли, зарокотали, мов живі, а дзвінкий дитячий голос завів: Коні вержуть за сулою, дзвонить слава в Києві. Князь аж наперед подався. Він любив пісні, сам співав, та почути від хлопчини саме цю свою улюблену пісню, яку склав колись славетний Боян. Такого не сподівався пісня розповідала про похід русичів на половців, про переможну битву в далекому полі за Сулою, про повернення переможців до Києва. А їм назустріч виходили люди, вітали, плакали з радощів, дякуючи, що захистили від бузувірів, які вогнем і мечем плюндрували руську землю, а над Києвом дзвонили в усі дзвони, і їхні чисті звуки пливли і пливли в голубому небі, прославляючи князя і його дружину. Коли пісня затихла і славута, опустивши руки, потупив очі, князь підійшов, погладив малого по голові і спитав: "Чи ти знаєш, чию пісню співав?" Дідусь сказав: Боянову хібані, Боянову, синку, Боянову Абоян, щоб ти знав, був співцем мого прадіда Ярослава, діда Святослава і батька Олега, і при мені він ще жив, але помер, коли я був такий, як ти, який це співець, кажуть, був. Таких тепер нема. Я хотів би бути таким, сказав Славута. Ти, князь, задумався, а потім повернувся до княгині. А що, княгине, візьмемо цього отрока нашому Святославові до пари, для заохочення. Хай разом живуть, разом навчаються, а там видно буде, що з того вийде. Гадаю, Святославові потрібен такий товариш, а якщо не товариш, то хоча б хлопчик на послугах га. Поки княгиня думала, Святослав радісно загукав. Візьмемо його, татусю, візьмемо, він навчить мене грати на сопілці та на гуслях, а я його стріляти з лука. Так гарно нам буде вдвох. Князь засміявся. Так тому й бути. Ось і з того дня Славута й не розлучається зі святославом. Все, чому вчені монахи та смислені воїни вчили княжича, засвоював разом з ними й малий Славута і читати, і писати, і на коні їздити, і мечем та луком володіти, і в походи ходити, і так подружилися хлопці, ніби були один одному рідня, ніби один не був княжичим, а другий – смердом. Така щира дружба між ними триває і до сьогоднішнього дня. Кузьми ще стишив голос і потягнувся до кухля. «Оце вам, билиця, оце вам і казка», а мені ків шпива та таранів язка. Ждан витягнув шию, глянув через голови на старого співця, що сидів побіля князів. Він був прекрасний, обличчя одухотворене, очі сяють, як зорі, з високого чола спадають пасма густого сивого волосся, пальці легко літають по струнах, і по стелею пливе нова, котра за цей вечір, пісня. Ой, літа молоді, білі лебеді, хоч помайте крильми. З-за гори мені, розділ третій, один. Рано вранці з Києва виїхали гінці до Переяслава, Чернігова, Смоленська, Новгорода-Сіверського, Трубчевська та Рильська. Святослав і Рюрик скликали князів до походу на Половців. У Новгород-Сіверський вирушили Кузьмище і Ждан. Мчали вони без відпочинку і на п'ятий день, об обідній порі, добралися до Новгорода-Сіверського. З високої гори, де розкинувся посад, фортецю було видно, як на долоні, бо лежала вона в улоговині, між Десною і Широким Яром, на самою природою укріпленому шпилі, і займала весь той просторий шпиль, Забудований князівськими хоромами, собором, гридницею, конюшнею, зброярнею, кухнею та іншими допоміжними будівлями. Могутні вали, насипані понад самим краєм обриву, дубові, потемнілі від часу заборола та вежі, глибокий рів, що відділяв шпиль від материка, перекидний міст через нього та вузький, вигнутий черепашкою, щоб утруднити дії нападників, під'їзд до градчастої залізної брами, що піднімалася і опускалася на цепах, все це робило фортецю неприступною. Кузьми ще затрубив у сигнальний ріг, що висів у нього біля пояса. На валу з'явилося кілька воїв севрюків. Ге-гей, звідки? Загукали вони від князя Київського Святослава до князя Ігоря, відповів Кузьмище, їх впустили у фортецю, провели до хоромів. У просторих сінях до них вийшов молодик у Оксамитовому каптані та жовтих чоботях на залізних підковах, був він красень, груди колесом, на щоках рум'янець, кучерявий русий чуб безладно спадав на лоба, у злегка нахабних очах, Лукаві вовники. Хто такі? спитав зверхньо, а ти хто? у тон йому відповів Кузьмище. Молодик здвигнув плечима, усміхнувся, мов добрим знайомим. Я син Тисяцького Рагуїла, Янь, а ми посланці від Київського князя Святослава до князя Ігоря. Почекайте до вечора, князь з княгинею Євфросинією приймають гостей на настовбурчив чорну бороду, засопів носом. «Хлопче, та чи ти відаєш, що говориш, у нас до князя спішні вісті, похід на половці вготується, а ти – до вечора. Ха, бачили таке? Цей хлопець, янь, видно, ніколи не сердився, він розгонисто зареготав і жартома штурхнув старого гридня в груди». «Чого кричиш, борода?» Відразу сказав би про похід, і розчинив двері. «Заходьте!» У великій світлиці, незважаючи на те, що день був сонячний, стояли сутінки. Кольорові шибки пропускали мало світла. В кутку, перед образами, горіли свічки. Гінці вклонилися, привіталися. Ждан відразу впізнав князя Ігоря. Хоча бачив його лише один раз кілька років тому, коли той приїздив до путивля. Він не змінився. Ті ж проникливі суворі очі, чорний чуб, зачесаний назад, та невелика, акуратно підстрижена борідка різко відтіняли чистоту худорлявого обличчя, а міцна шия й широкі плечі свідчили про неабияку силу. Мав він 33 роки. Поряд з ним, на чільному місці, сиділа русокоса красуня-жона, княгиня Євфросині, а далі за столом темніло кілька чоловічих постатей, але розглядати їх було ніколи, бо, побачивши Кузьмищеву бороду, Ігор розкинув руки. Кузьмище, от не ждав, скільки ж це літ я тебе не бачив, та вже, мабуть, чотири літа з того часу як ми разом з тобою, княже, та з ханом Кончаком на Київ ішли, щоб відвоювати його у Рюрика для князя Святослава. А Рюрик, не будучи дурним, обійшов нас з тилу та й припер до Дніпра. Мусив я шугнути у кущі. А тобі ж, княже, як поталанило. Ха-ха-ха, зареготав Ігор, ну, і нагадав ти історію. Ми з Кончаком встигли скочити у човен, що, на наше щастя, стояв біля берега, і теж втекли, перевели дух аж у Десни, у городку. Там же на Радощах, що врятувалися, домовилися, коли підростуть наші діти, мій син Володимир, а ханова дочка, стати сватами гай-гай, як це давно було, а нині ти з чим до мене завітав. Кузьмище ще подав пергаментний сувій. Ігор зламав воскову печать, розгорнув і почав читати вголос. Святослав сповіщав про напад Кончака на Переяславську землю, закликав князів у похід, щоб відомстити нападникам. «От тобі й сват!» – вигукнув, дочитавши, «Ігор, от тобі й Кончак заприсягся бути сватом» а тепер плюндрує Руську землю. Га, дуже він знахабнів останнім часом. Підбив під свою руку кілька ордів, вважає себе великим ханом, наробить він лиха, якщо не дати відсічі. Однак же не на Сіверську землю він напав, а на Переяславську, подав голос із-за столу чорнявий молодик у червоному князівському корзні. Хай Володимир Глібович і чухає боки а ми далеко. Е, Святославе, від Дмитрова до Путивля зовсім недалеко. Звичайно, син Глібів загордився, вважає, що він зі своїм Юриком, пуп землі Руської, видав сестру свою Ольгу за мого брата Всеволода, а нас, Ольговичів, цурається, не родичається. Та не про те зараз мова. Добре, що Кончак не пішов далі. «А коли б пішов? Хто відає, куди б він повернув? На Переяслав, на Путивль чи на твій благословенний Рильськ? Брат наш Святослав Київський правильно чинить, що йде в похід. Він знову повернувся до гінців. Князі уже виступили. Коли ми від'їздили з Києва, то вже збиралися». Вони мали перейти Дніпро і ждати в Ольжичах Ярослава Чернігівського, а потім рушити до Лохвиці на Сулі. По дорозі до них мав приєднатися Переяславський полк. Отже, нам теж іти до Лохвиці ти готовий, все, Володе, запитав Ігор Могутнього з виду чорнявого мужа, що сидів по праву руку від нього і спокійно, Ніби мова йшла про якісь дрібні буденні діла, обгризав гусяче стегно. Це був Ігорів молодший брат, князь Всеволод Трубчевський. Мої кмети двадцять завжди готові. Два дні на збори і ми в путі, відповів Всеволод, я з радістю розімну своїх коней та й сам погуляю в степу. А ти, Святославе, княже Рильський». Повернувся ігор до молодика у червоному корзні. Той розпростав вузькі юнацькі плечі, гордо випростався, на його жовтуватому обличчі пробився ледь помітний рум'янець, а трохи розкосі очі блиснули молодецтвом. Я теж готовий стрию. Сьогодні ж помчу до Рильська, а за два дні виступлю до Путивля, де зустрінуся з тобою і стриєм Всеволодом. Ну, от про все й домовилися. Тут підвівся отрок, що сидів досі непорушне по праву руку князя Всеволода. Було йому літ чотирнадцять, але темні брови і густий темнорусий чуб, зачесаний назад, робили його трохи старшим на вигляд. Княже, промовив він деренчливим голосом, що вже втратив дитячу дзвінкість і почав ламатися, а мені ти дозволиш піти в похід. Ігор пильно глянув на підлітка, і в його очах спалахнула ніжність. Це був його син, первісток, і любив він його більше, ніж інших дітей. Володимире, я радий за тебе, ти справжній Ольгович, з гордістю промовив князь, милуючись сином. Мені приємно, що в тобі живе ратний дух наших предків. «Безперечно, ти підеш зі мною, бо вже час починати. Але підеш уже не простим воєм, а князем, на чолі путивльських стягів, бо віднині путивль належить тобі. Отче, який я радий!» Вигукнув княжич захоплено, підбігши до князя, поцілував його в плече. «Я сьогодні ж вирушаю до путивля, я зберу свій полк. «Я приготую все, щоб достойно зустріти князів у себе в путивлі. Потім наперед виступив Ждан і простягнув Ігорю свій сувій. Ігор почав, як і перший лист, читати вголос. Святослав Київський розповів про втечу юнака з половецького полону, про зустріч з Кончаком і Самуїлом. А наприкінці радив Ігореві взяти Ждана на князівську службу, Понеже отрок міцний, сміливий і розумний, вельми і буде князові не тягарем, а радістю, і понеже боярин Славута теж просить засія, Ігор з цікавістю оглянув добре скроєну постать отрока, так розхваленого святославом. Ти севрюк, севрюк, я з Путивльської волості, княже, над цеймом було колись сільце Вербівка, якщо знаєш. «Чому було? Половці дотла його спалили. Воно і зараз є правда, в ньому кілька хат усього але є. То, може, із мого роду хто залишився?» – скрикнув Ждан. «Ото була б радість. Коли-небудь дізнаєшся, а зараз ти хочеш, я так зрозумів, поступити до мене на службу» і за тебе клопочуться князь Святослав та боярин Славута, що ж ти вмієш? Руки й голову маю, то й вмію немало чого не вмію, навчуся. Ось ти який, а все ж коней доглядати вмієш, з лука стріляти, мечем та списом орудувати. Біля коней я з малечку, а в половеччині три роки доглядав з батьком та буни секен, я вмію і мечем рубнути, і списами тнути. А ще що, читати вмію і писати, навіть так, та ти просто знахідка для мене, ви чуєте, він навіть читати і писати вміє, а по половецькому гомоніти навчився. Був час і для цього, княже який біз хотів би, так біда навчила. Гем ти з простих смердів, з простих, княже. А хочеш із грязі та в князі? Ні, я цього не хотів, коли добирався на рідну землю. Це вже князь Святослав надумав, а особливо боярин Славута чув про Славуту, княже. Ще б пак, це ж мій учитель, він навчав багатьох ольговичів. Ким же ти хочеш бути? Ким накажеш, княже після половеччини ніяка робота не страшна, був би кусень хліба та куток теплий. Ігор замислено затарабанив пальцями по столу, щось міркував. Однак було видно, що хлопець йому подобається. То кажеш, любиш кони і вмієш доглядати їх, люблю, княже, і вмію. Тоді я беру тебе мені якраз потрібен конюший, бо старий упокоївся. Дякую, княже, старатимуся. Але не думай, що тобі в мене буде солодко, муситимеш супроводжувати мене в усіх походах, у битвах. Якщо боїшся, то ще є час передумати і відмовитися. Я залишаюся у тебе, княже, твердо сказав Ждан. От і гаразд, завершив розмову Ігора і повернувся до широкоплечого, з окладистою бородою чоловіка, що сидів віддалеки разом з Янем. «Рагуїле, покажи новому конюшому стайні коней, конюхів, потурбуйся про житло та одяг і дай притулок гінцям князя Святослава. Слухаюся, княже, статечно вклонився, підводячись, Рагуїл. Зараз ми з Янем все зробимо». 2. У полі, біля Ольжич, на лівому березі Дніпра, Розкинувся військовий стан. Третій день безперервно горіли у снігах багаття, вої варили куліш з яловичиною, сушили онучі біля вогню, самі грілися, бо в наметах, що гулко лопотіли під вітром, ходив мороз. Довкола наметів у два ряди поставлені сани голоблями в полі на випадок несподіваного нападу. На санях зброя, кольчуги, Щити, сухарі, крупи, солонина, заморожене м'ясо, овес довкола не вгаваєтеся, чого лосий людський гомін та кінське іржання. вої все прибувають і прибувають. Великі князі Святослав і Рюрик ждуть з Чернігова князя Ярослава з дружиною. Святославові не терпілося побачитися з братом, виїздив назустріч у поле, за Ольжичі. Той прибув лише надвечір, без війська, з невеликою дружиною для охорони. Святослав глянув, потемнів на лиці. Невже і цього разу любий братик приготував якусь каверзу? Це вже не вперше. Як тільки посів після нього Чернігівський стіл, так і став гнути по своєму, сторонитися старшого брата, заводити дружбу з Ігорем та Всеволодом, Відокремлюватися від Києва, ухилятися від спільних походів на половців, загравати з ними і навіть укладати якісь там угоди. Хотілося Святославу сказати різке слово, але стримався, тільки подумав. Ох, брате, брате, невже заздриш мені, невже і тебе, як інших, спокушає великокнязівський стіл. Дурний Єси. Не зазнав ти гіркоти мого становища, бути великим князем і мало що могти. Сидіти на золотому столі Київському, що належав колись великим князям Святославу, Володимиру, Ярославу, Володимиру Мономаху, і відчувати себе другорядним князем землі Руської бо хіба ж зрівняєшся по кількості воїв та по багатству з Ярославом Осмомислом Галицьким, чи, особливо, з Всеволодом, князем Володимиресу Здальським. Тільки й слави, що князь Великий Київський. Який душевний біль, яка гризота в серці. Ох, брате, брате, ось і тепер явився без війська. Знову мудруватимеш, хитруватимеш, Викручуватимешся Ти завжди такий З самого малечку Хитрунчик, мазунчик мамин Хотів відразу запитати Що трапилося Хотів різке слово мовити Але промовчав Любив молодшого На цілих 15 літ Брата Любив у ньому своє дитинство Свою молодість Глянув у його хитруваті карі очі Мовчки обняв Поцілував у шорсткі, покриті інеєм вуса, і повів до натоплених князівських покоїв. А там уже заждалися Великий князь Рюрик, сини Святославові, Всеволод Чермний та Олег, Торчеські хани Кунтувдей та Кулдюр, що зі своїми чорними клобуками сиділи по росі та стугні, і за це служили збройне київським князям. Воєвода Андрій та воєвода Роман Нездилович, боярин Славута, старий воєвода Тудор. Після взаємних привітань сіли до столу, їли, пили, говорили про все, про те, а коли наситилися, Святослав відклав набік ложку і сказав: "Братіє, нині зібралися ми всі тут, окрім князів Володимира Переяславського, Ігоря Новгород-Сіверського, Всеволода Трубчевського та Святослава Рильського. Вони мають приєднатися до нас на Сулі, щоб рушити на окаянного Кончака. Якщо ми не вдаримо по ньому сьогодні, то він, возгордившись, нападе на землю Київську і Чернігівську і Сіверську завтра. Зібрали ми нині силу немалу, то, може, й рушимо. Хто як мислить? Святослав добре знав думку всіх, Хто сидів за столом, Окрім братової, І чекав, що скаже Ярослав. Ярослав мовчав, Спокійно дивився на великого князя, Розчервонілий з морозу, Задумливо куйовдив лівою рукою Густу чорну бороду. Був він не старий, Мав сорок роки, А поряд із обважнілим, Зовсім сивим Святославом виглядів ще молодшим, так що його можна було прийняти швидше за сина Святославового, ніж за брата. Тишу порушив Юрик, що ж тут мислити, зібралися всі, отже, в похід, завтра ж і рушаємо, і пристукнув рукою по столу. Це був діяльний, розумний, хоча запальний, гарячкуватий князь. Рано здобувши київський стіл, він вів довгу й вперту боротьбу проти Святослава, який всіма силами намагався вигнати його з Києва. Не раз спалахували між ними, котори 26 люті січі, не раз злилася на берегах Дніпра кров їхніх воїв. А три роки тому Святославів двоюрідний брат князь Ігор навіть привів з собою кончака та коб'яка з ордами на допомогу. Правда, всім, і Святославу, і Ігорю, і Кончаку, довелося тікати без оглядки. Половці були порубані на березі Дніпра, біля Чортория, загинули хани Козл Сотанович та Кончаків брат Єлтут та Тракович, два сини Кончака потрапили в полон. Однак повністю скористатися з цієї блискучої перемоги Рюрик так і не зумів. Йому на перешкоді стало впливове, багате і могутнє київське боярство, яке стомилося і почало розорятися від безперервних кривавих міжусобиць, однак не хотіло мати в Києві сильного князя, бо боялося обмеження своїх прав і свобод. Тому ліпші київські мужі порадили Рюрикові, нібито для блага руської землі, поступитися владою і віддати Святославові Київ а собі залишити київську землю. Рюрик погодився і сів у Білгороді. А що він мав робити? Без боярства, без київської раті, без підтримки чорних клобуків, що набирали все більшої сили на окраїнах київської землі, він міг би втратити все ось так у київському князівстві з'явилося два співправителі – Святослав і Рюрик. Обидва досить могутні володарі, бо Святослав, крім Києва, ще мав обширні володіння у Сіверській землі, а Юрикові володіння простиралися від Сули на Сході і Росі на Півдні до Горині і Прип'яті на Заході та Півночі. І все ж цей двумвірат 27 означав разом з тим і слабкість київського князівства – бо між співправителями хоч і панував мир, одностайності не було. Зараз Юрик не міг уторопати, чому Святослав висловився так туманно, невпевнено. Хитрує, який смисл? Сам же затіяв похід. Безперечно, йти, і погромити поганих, повторив він і обвів усіх присутніх суворим поглядом своїх холодних крицево-сірих очей. Його зразу ж підтримав хан Кунтувдей, дебелий круглоголовий торк 28 років сорока. Він долонею потер сите, обсмалене морозом лице, блиснув вузькими чорними очима. Чому князь Святослав так питає? Для чорних клобуків хан Кончак, а особливо хан Коб'як, ворог людей б'є – Скот грабить чорний клобук іде в похід на хана Кончака і зловить його на аркан. Хан Кулдюр, щуплий, жовтолиций, мовчки хитав головою. А старший син Святославів Всеволод Чермний, прозваний так зарудий, аж червоний, колір чуба і бороди, здивовано знизав плечима. Хто ж проти походу? Хіба є в кого інша думка? Військо зібране... Готовий в путь, не розпускати ж його по домівках. Ярослав усміхнувся кутиками уст, який гарячий у нього племінник. І, здається, натякає на нього, пускає невидимі стріли в свого стрия. Ну що ж, він прийме виклик. Я проти, промовив він тихо і ще тихше повторив. Я проти. Всі голови повернулися в його бік. Чи не почулося їм? Святослав стиснув зуби. Він так і знав. Хитромудрий Ярослав приїхав лише для того, щоб знову, як це бувало вже не раз, викинути коника. «Чому, брате?» – запитав, ледве стримуючись. «Ти ж знаєш, що без тебе?» Без твого могутнього і хороброго полку ми не можемо сподіватися на остаточний успіх для задуманого походу в глибину половецької землі, потрібні великі об'єднані сили. Ти ж підведеш нас усіх. Нині, браття, не ходіть, з притиском сказав Ярослав. Який зимовий похід? Одні муки, сніги, морози, без кормиця для коней на носі, весна, розтане Буде ще гірше, давайте виждемо часі, якщо дасть Бог, влітку підемо, зберемо ще більшу силу, погромимо половців і заженемо кончака за дон, аж в обези, як колись Володимир Мономах загнав його батька атрака. Залишилося ж зовсім небагато ждати, березень, квітень, травень, зате підготуємося як слід, та й не дуже я зараз. «У нас уж все готове, княже, чого ждати? Ніби для нас первина робити зимові походи. Кончак вже не ждав весни, а напав у найлютіші морози, в снігопади, і без кормиці не боявся», – вигукнув Рюрик. За столом запанувала тиша. Ярослав не поспішав відповідати Рюрикові на його справедливі слова, кривив губу. Святослав осудливо похитав головою, пильно подивився на Ярослава, потім тихо почав. «Княже Ярославе, якщо між братією не буде злагоди, то ні сьогодні, ні завтра не підемо ми на половців і не заженемо їх за дон чи в обези. Всі біди землі нашої, від гордині князівської, від того, що князі про малесе велике почали мовити», маючи волость, накидати оком на чуже, все моє й те моє теж. Ні, братіє, так не годиться. Котори та особиці, то загибель землі нашої. Погані дивляться, що між князями немає миру, і без страху нападають на наші села та городи, грабують добро наше, полон беруть, людей убивають. Брате, я не зачинаю особиць, «Я тільки кажу, що не хочу йти зараз у похід», – стримано заперечив Ярослав. «Не хочу мордувати ні воїв, ні себе. Коли б тільки це, Ярославе, перебив його Святославу? Коли б тільки це, та боюся, що причина в чомусь іншому, от тільки не розумію, в чому коли помер наш батько-князь Всеволод, то я замінив його тобі і при цьому не раз повчав». Що не книжна премудрість прикрашає князя, а його бажання служити землі своїй, уміння смиряти свою гординю перед старшим князем, батьком чи братом, вуйком чи стриєм, що посідають великокнязівський стіл. Смирення молодших зміцнює Руську землю, зарозумілість руйнує її, пощо руйнуєш братню злагоду і любов? Ми з князем Рюриком нарешті дійшли згоди, і настав мир на руській землі, а ти хочеш його прикорені зрубати. Не так чинити, княже. Ярослав Почервонів на лобі у нього виступив під. Комусь іншому відповів би різко, сердито, ні від кого не потерпів би подібних слів. Та Святославові, який у дитинстві замінив йому рано померлого батька, не смів сказати різкого слова. Хитрувати міг, лицемірити міг, а прямо, відверто сказати не смів. Тому заперечив тихо. «Брате, все, що ти мовиш, то істинна правда. З одним не можу погодитися, що я сію зерно не згоди між братією. Не йти в похід – це ще не означає, що я розпочинаю особицю. Ні». Я просто не готовий до походу, і військо моє не готове, і сам я погано себе почуваю, хіба можна за це осуджувати? Всі надовго замовкли, за столом запала гнітюча тиша. Святослав відчував, що Ярослав нещирий, що причина відмови у чомусь іншому, а не в недузі, та не хотів він затівати на людях сварку з братом. Князі Всеволод Чермний і Олег, бачачи, що батько мовчить, теж не сміли нічого сказати. Хани утупилися вузькими очима в стіл і нічим не виявляли своїх почуттів. А воєводи Андрій, Роман і Тудор, дотримуючись неписаного закону, що менші говорять тільки тоді, коли їх питають, взагалі за вечір не проронили жодного слова. Врешті знову заговорив Рюрик, заява його була для всіх як грім серед ясного неба. Якщо князь Ярослав не йде, то я теж не йду. Оборона Руської землі – наш спільний обов'язок, а не тільки мій чи Святославів. Хтось крякнув. Святослав розвів руками. Не вистачало, щоб князі, ще не вирушивши в похід, пересварилися. Що ж тоді сказати війську, як пояснити, що одні князі йдуть у поле, а інші вертаються додому, відмінити похід? Але ж сіверські князі досі простують до сули, що ж вони скажуть, коли нікого там не застануть? Та й Володимир Глібович уже зібрався і чекає сигналу ох, як усе негарно складається. Братіє, бачу... Поспішив я з походом, почав він з болим у голосі. Не домовився заздалегідь, не попередив хотів швидше, щоб до весняного бездоріжжя повернутися назад в цьому моя вина, що ж нам тепер робити, припинити похід. Але ж віз покотився з гори, нелегко його зупинити тому ось що я намислив. Якщо князі Ярослав і Рюрик не йдуть у похід, то й мені не гоже це робити. Я теж повертаюся додому, однак військо піде в поле. Замість себе я настановляю князя Ігоря як найстаршого і найбільш смисленого. А до зустрічі з ним полки поведе мій син князь мета Походу та ж сама, перейти в Орсклу, знайти половецькі кочів'я і погромити їх. Бажано зустрітися з самим кончаком ти не перечиш, Княже Юрику, Ні, не перечу свій полк я вручаю князю Володимиру Глібовичу, а до зустрічі з ним поведе його воєвода Андрій. Святослав полегшено зітхнув. Здається, пощастило виплутатися із безглуздого становища, в яке завів усіх своїм лукавством брат Ярослав. Тоді досить розмов. Віддайте полкам наказ виступати завтра зі сходом сонця, розділ 4, один. Дві раті, Київська і Сіверська, зустрілися у неділю вранці біля Лохвиці на солі. У полках ні веселих розмов, ні сміху, ні гамору, як це звичайно буває, коли кінчається важкий перехід. Вої похмуро, з жахом і люттю дивилися на розорине, сплюндроване посулля, все знищено, укріплені городки взяті приступом і спалені, навколишні села лежали безлюдні, мертві, сніги набагато поприщ довкола почорніли від диму і попелу, ні людини живої, ні худоби, лиш де-не-де поміж пустками гарчать здичавілі голодні собаки, гризучись біля замерзлих трупів, та вороння тривожно каркає, кружляючи в холодному сірому небі. Страшні спустошення викликали в серцях воїв ненависть, а ненависть поривала до відплати, до зустрічі з ненависним ворогом, що десь за ворсклою ділить здобич та полон. Особливо лютував князь Володимир Глібович, це ж була його земля, Переяславська Україна. Недавно ще багата, многолюдна, Тепер лежала вона в руїнах, дихала пусткою і тліном. Було від чого впадати в шаленство. Він зчорнів на лиці, схуд, тільки очі горіли сухим блискучим вогнем. Дізнавшись, що Святослав передав йому верховенство над об'єднаними силами, Ігор тут же наказав ставати на денний спочинок, та в полках зчинився галас. Найдужче кричали Переяславці, який зараз може бути відпочинок, нас Кончака, погляньте, що натворив окаянний, веди, княже, не гайся, аж до дону підемо, розоримо гнізда степових стерв'ятників. Кончак сплюндрував Переяславську Україну, а ми віддячимо йому тим же, спустошимо половецьку землю. Сили у нас нині досить, кричав на рівні з простими воїнами Володимир Глібович. Його підтримали князі Всеволод Чермний, Всеволод Трубчевський, Володимир Рильський і Хан Кунтувдей. Ось-ось почнуться весняні відлиги, ми повинні поспішати, а то повернемося ні з чим, сказав Всеволод Чермний. Військо було, безперечно, стомлене. Та й за всіма писаними і неписаними радними законами на 5-6 днів походу належало давати день відпочинку. Ігор знав це краще, ніж будь-хто тут інший, бо з 15 років брав постійну участь у багатьох війнах, нападах і походах, але знав він і те, що весняні повинні не за горами, що нас догнати кончака нелегко, якщо взагалі можливо». Що потрібно поспішати, бо кожен день дорогий. Тому, почувши одностайну вимогу війська, йди далі зовсім не наполягав на своєму. Братіє і дружино, сказав він. «Се Бог уклав слова свої в уста ваші, тож бути по сьому. Рушаймо за хорол, за псло, а там, якщо потрібно буде, і за ворсклу. «Знайдемо кончака або інших ханів і відплатимо за все, що вчинили супостати на нашій землі». Його слова були зустрінуті гучними схвальними вигуками. Всі почали після короткого спочинку лаштуватися до походу. Ще два дні об'єднана рать верстала шлях до псла, увечері перейшла його по льоду переночувавши в долині, біля лісу, Вранці рушила до Ворскли. Простір між Сулою і Ворсклою з давніх-давен за мовчазною згодою Русі і Половців вважався нічийним. Сюди влітку йшли на промисли, бити звіра, ловити рибу, руські бродники, тут нерідко випасали свої табуни та череди і Половці. За Ворсклою починалася Половецька земля, потрібно було пильнувати». Ігор послав далеко вперед сторожових воїнів-розвідників, виставив посилену сторожу перед своїм, головним, полком, наказав, щоб дружинники і вої узяли зброю, яку до цього везли на саннях. На правому крилі у нього йшов Всеволод Черний з братом Олегом, серединну частину раті займали чорні клобуки та дружина Володимира Рильського, Позаду розтягнулися дружини Рюрика на чолі з воєводами Андрієм і Романом, замикало довгу, на кілька поприщ, похідну колону військо Володимира Глібовича. Переяславський князь був украй незадоволений цим. Не приховували свого незадоволення і його бояри, дружинники та вої. Плентаємося три дні в хвості, так і в ділі не побуваємо. Бурчав боярин шварн, їдучи по праву руку від князя. Ігор хитрий, поставив свій полку голову. «Стрінемо половців, він перший похапає здобич, а нам, що з носа спаде». Підтримав його муж польгу і кинув зліва косий погляд на князя. Найбільше постраждала від половців Переяславська земля, а користь від походу матимуть інші. Хіба це справедливо? Під'їхав тисяцький, опасистий, похмурий, борода клином. Прилаштувався позаду князя, мовчки слухав розмову. Князь помітив його, спитав, що кажуть Юрикові вої, теж рвуться наперед, як і ліпші мужі. Княже, вої думають так само, про нас забули». Князь Ігор дбає лише про себе та своїх родичів. Був би з нами князь Рюрик, не було б такого. Святослав знав, кого поставити на чолі Раті, двоюрідного брата свого. А ми, пасинки, ти б сказав йому, княже, бо воїремствують. Я поїду до нього, сказав Володимир. Я скажу йому, Рюрикової Раті тут більше, ніж Святославової. Він приострожив коня і помчав наперед. До Ігоря під'їхав після швидкої їзди розчервонілий, збуджений. Досада гризла серце. «Що трапилося, княже?» спитав Ігор стривожено, помітивши злий вогонь у голубих Володимирових очах. «Чому залишив дружину? Ми ось-ось ступимо на половецьку землю», і кожної хвилини слід чекати зустрічі з ворогом. «Саме тому я і приїхав до тебе, княже!» З притиском сказав Володимир, «Поговорити хочу». Ігор уважко глянув на нього і помітив, як у Володимира від збудження тремтять щоки. Молодий князь ще не вмів стримувати почуттів, а може, не хотів. Отже, розмова, видно, мала бути різкою, Неприємною. Ігор здогадався чому. Він кивнув бояринові Рагуїлу, яню та ліпшому можеві Федорові Уму, з якими їхав поряд, щоб ті відстали. І коли залишився з Володимиром сам на сам, запитав Кажи, княже, що трапилося, ніби сам не відаєш, Ігорю, несправедливість чиниш. Це новина для мене, яку. Свій полк поставив у голові, А мій залишив позаду, А по закону мій мав бути попереду. Чому? Бо кончак на мою землю напав, Мої волості попалив, Пограбував, Моїх людей побив, Чи в полон забрав. Ти бачив, Яке спустошене посулля, Отак майже всюди, Аж до Переяслава. Люд з біднів, Майже всі стали жебраками, Коня нема, Вола нема, збіжжа, щоб весною кинути вріллю, теж нема, все забрали кляті. Ось чому мої вої ремствують на тебе, ти позбавляєш їх здобичі. Бо всім відомо, що ліпший кусень дістається тому, хто йде попереду, а хто приходить на розбір шапок, той хіба що блюдо вилеже. Ми йдемо перед усім для того, щоб відомстити Кончакові. Лукавиш, княже, відомстити хочемо ми, переяславці, а здобич захопити хочете ви, сіверяни. Дурницю мовиш, Володимире, княже, спалахнув Володимир Глібович із Блід. Я тут старший, і мені видніше, яке військо де поставити, в голові, на правому крилі, на лівому чи позаду. Воно і видно». «Дбаєш тільки про себе, княже, не мене поставив у голові, а себе, а по якому праву? Тільки тому, що Святослав послав тебе замість себе, а коли Брюрик посилав, то, мабуть, мене поставив би на чолі війська. Може, і так, але тоді мене тут не було б, чому? Бо не дорісти, княже, стояти наді мною». Обидва молоді й гарячі, вони настовбурчилися, як півні, і дивилися один на одного лихими поглядами. Кров шугнула у голови. Володимир зблід ще дужче, але я достатньо доріс, щоб стати супроти тебе, княже, як уже стояв одного разу, коли ти у спілці зі своїм сватом-кончаком хотів заволодіти Києвом. Гадаю, ти не забув, як покинув військо на призволяще і кущами тікав від наших мечів до Дніпра, ніби останній боягуз. Спогад про цю ганебну подію і досі пік соромом серце Ігоря. Зловмисне ж нагадування роз'ятрило стару рану і це більше. Смагляві князеві щоки спалахнули малиновим жаром, а очі блиснули люттю. «Ти чого приїхав сюди, княже?» Голос його прозвучав лиховісне, «Правди шукати, не буде тобі правди, у голові станеш тоді, коли вертатимемо додому. Це твої останні слова, останні, ну, пожалієш, княже», вигукнув Володимир, приостроживши коня, шпарко помчав назад. Невдовзі до Ігоря прискакали хани, розхвильований кунтувдей, Бризкаючи слиною, калічив слова. «Княже, що трапилося між вас?» Володимир збісився. Завернув свій полк і прудко пошла назад. Хотів, щоб і Рюриків полк, і чорний клобук повертати назад, але моя подумав. «А що скаже князь Ігор?» «Що скаже князь Юрик? «Моя питай. Що трапилося між вас?» Володимир прилетів, як скажений, ніби ось його укусив. Воєводи Андрій і Роман не знай, що робити, і ти за тобою чи повертай за Володимиром їхнє військо зупиняє й стоїть на місці. Що робити, княже? Хан Кулдюр підтакував. Чорний Клобук теж не знає, що робити, і ти за тобою, княже, чи повертати назад? Ігор Сторопів. Не чекав такого несподіваного повороту подій. Як, повернувся назад, як же він смів, я не знай, моя умовляй, і слухай не захотів, стинув плечима кунту в дей, похмуро дивлячись на Ігоря. Ти ображай Володимира, княже, а я -яй, яй подумаєш, образив, не хлопчисько ж, та й не на прогулянку ми вийшли, а на війну. «Що ж робити, княже?» – спитав знову Кулдюр. «Може, скликати князів та порадитися?» Становище справді склалося раптом так, що сам Ігор не міг вирішувати, як бути, зупинитися, іти вперед чи повернути назад. Він з досадою потер лоба і підкликав тисяцького. «Рагуїле, зупини раді сторожу!» – об'яви денний спочив. Пошли гінців, щоб князі прибули до мене, я буду в Рюриковому полку, і не гайся. Всю складність і серйозність становища Ігоро цінив лише тоді, коли разом з князями Олегом, Святославом Рильським та ханами прискакав у Рюриків полк. Тут стояв глухий гомін, воїни відкрито ремствували на князів, проявляли незадоволення Ігорем, Вимагали від воєвод теж повертатися назад. Князь Ігор образив Володимира, і всю Київську землю. Не будемо підкорятися Ольговичам. Князь Юрик не потерпів би такого до себе ставлення. Володимир правильно вчинив. Повертаймо до Києва. Хай Ігор воює сам. Воєводи Андрій та Роман Нездилович від цих криків утягували голови в плечі, Розгублено поглядали один на одного, приїзд Ігоря ще більше роздратував військо, гомін не стихав, передні мовчали, зати з задніх рядів неслися крики, погрози, додому, воліємо з князем Рюриком ходити в похід, Ігор злочинить, зарозумівся, прискакали князі з правого крила та лівого, Всеволод Святославович, Всеволод Чермний, а також юний Володимир Ігорович, всі були стурбовані. Що трапилося, Ігоре? Ігор відверто розповів про свою сутичку з Володимиром Переяславським і про те, що князь повернув свою рать і пішов додому. А полк князя Юрика, підбурений його втечею, теж хоче повертатися назад, додав він зовсім тихо і підняв на князів очі. Що робитимемо, братіє? Ніхто не відгукнувся на його слова. Звичайно, Володимир негарно вчинив, але Ігор учинив не краще. Тож хай самі вирішує, як бути далі. Ми задумали великий похід аж у землю Половецьку, а тепер сили наші зменшилися, знову почав Ігор, збентежений тим, що князі мовчать. До того ж, гадаю. Треба відправити додому і київський полк, щоб не ремствував. Отже, сили ще зменшаться. Тому йти в половецьку землю ні з ким. Поїздимо тут, поблизу, може, натрапимо на яку орду. Київський полк відправляти без князя не слід, сказав Всеволод Чермний. В дорозі все може трапитися. Андрій і Роман, досвідчені воєводи, доведуть. Ні, Ігорю, послухайся, Всеволода, втрутився брат Всеволод Святославович, своє військо можеш доручати на кого хочеш, а це ж чуже, треба князя. А як чорні клобуки? – спитав Святослав Рильський. – Вони теж повертаються чи залишаються з нами? – Моя залишається з вами, – відповів Кунтувдей. Хан Кулдюр теж. Половці набігай на Рось, грабуй наші села, захоплюй нашу худобу, наш отар чорний клобук, мирний люди, половець, злий люди. Грабує, убиває моя, буде воювати з половець. Дякую, хане, я дам чорним клобукам можливість їхати попереду. Підеш зі своїми воїнами в сторожу, сказав Ігор, а київський полк? Аби якось довести цілим додому, поведуть князі Олег і Святослав, синовець мій. «Стрию!» – вигукнув князь Рильський. «Але ж я хотів би побувати в ділі. Встигнеш, княже, у тебе ще все попереду!» Суворо відповів Ігор, а потім, обнявши молодого князя за плечі, лагідніше додав. «Так треба!» Синовцю довести полк цілим до Білгорода і вручити його великому князеві нині важливіше, ніж поганятися за половецькими вежами 29 вирушайте відразу ж. Київський полк вирушив у зворотну путь. Сумні це були хвилини. У похмурому мовчанні рюриків полк повернув, як кажуть, голоблі назад і рушив на захід. Князі, бояри, воєводи, Хани Кунтувдей та Кулдюр, а також воїни найближчих стягів теж мовчки дивилися довго йому вслід, аж поки останні вершники не зникли за горою. У всіх було важко на душі, кожен розумів, яке нещастя спіткало їхню рать. Бути на межі з половецькою землею і через князівські котори втратити майже половину війська, що може бути гірше. Всі намагалися не зустрітися поглядом з Ігорем, щоб він не помітив осуду в очах, а сам Ігор кляв у думці і князя Володимира Глібовича, і себе за гарячковитість, за поспішність, за непоступливість, а великого князя Святослава за те, що послав його в цей нещасливий похід та ще й вручив йому верховенство над об'єднаною радтю». Нарешті мовчанку порушив кунту вдей. Нічого стоять, моя вирушаю сторожу. Гаразд, хане, їдь, погодився Ігор. Але тепер змінимо напрям, поїдемо до річки Хирії туди завжди в люті зими, в часи безкормитці, половці приганяють свої стада і табуни. Може, нині ми їх там і застукаємо. Два. Кінні роз'їзди Кунтувдея відірвалися від головного полку на цілих 10 верстов, віялом розсипавшись по широкому терену у пошуках половців. Останні два дні йшов теплий весняний дощ, сніги стали рихлими, сіро-жовтими, крига на річках посіріла, в долинах і ярах задзюркотали струмки, а на лугах стояла коням по коліна тала вода. Хан уже хотів повертати назад, але тут до нього примчав на змокрілому огиреві десятник Аяб. скинув з круглої лисої голови заячого малахая, вклонився. Великий хане, половці, де, за горою, в долині, стоять вежі і табуни бродять нас, не помітили. Багато їх, багато може, три сотні веж, а може, і п'ять, де твої люди? Вони не сполохають ненароком половецьку сторожу. Ні, я наказав відійти і заховатися в Байраці, там залишився за старшого мій син Кун, він хоч і молодий, але хитрий, досвідчений воїн, не підведе. Гаразд, аяпе, їдь до свого десятка і пильно слідкуй. Якщо пощастить, матимеш подвійну здобич та скажи сотникові аббазу, щоб поставив сотню в засідку Дякую, хане Розпливлися в радісній усмішці Рідкі сивуваті вуса десятника Пощастить нам, пощастить Кунтувдей негайно послав гінців до сторожі Щоб далі не йшла і не сполохала половців А до Ігоря, щоб швидше підтягував рать Залишивши обоз Ігор звелів дружинникам і воєм пересісти на свіжих запасних коней і швидко повів їх до річки Хирії. Він був радий, що чуття не обмануло його. Велика орда чи невелика зустрілася, це вже було не так важливо, швидше всього, що невелика. Та коли її побити, взяти в полон, то слава розійдеться по всій руській землі» а в Половецькій буде плач і Стогін Великий, і Кончак зрозуміє, що це помста за його напад на Дмитрів. Руська рать розтягнулася по чолу тридцять на кілька поприщ, Ігор вирішив оточити половців з усіх боків і притиснути до річки. Атаку розпочав Кунт Увдей, його сотні разом із полком князя Всеволода раптово з'явилися на горбах, що залягли понад широкою річковою долиною, і з гиком та свистом помчали вниз, де чорніли гостроверхі половецькі вежі. В долині пролунали жахливі крики, залементували жінки, заверещали діти, чоловіки поспіхом запрягали коней, інші стрибали в сідла і шикувалися бойовим строєм, щоб узяти в шаблі несподіваних нападників. Та коли вслід за чорними клобуками і дружиною трупчевців та курян на горбах показалися дружини Ігоря, Святослава, Володимира та Всеволода Чермного, половці зрозуміли, що єдний їхній порятунок втеча. Хто встиг запрягти коней, той погнав навпростець через річку, не дивлячись на те, що лід уже був покритий водою. Інші хапалися, Поспішали, але, так і не встигнувши запрягти, кидали на призволяще все – вежі, коней, худобу одяг, брали на руки малих дітей і тікали хто куди. А загін вершників, оголивши шаблі, навскач помчав понад берегом на південь, сподіваючись прорвати праве крило у русів. Ігор зупинився з охоронною сотнею на пригірку. Звідси було добре видно все половецьке кочовище, воїни Кунтувдея і все Волода Трубчевського вже наздоганяли втікачів, рубали мечами, кололи списами. крики і гвалт сколихнули у логовину. Ті вежі, що першими кинулися тікати через річку, попровалювалися. Лише небагатьом пощастило вибратися на сухе. Запряжені коні болісно і злякано і ржали, борсаючись у темній холодній воді, копитами ламали кригу, топили людей і самі тонули. Подекуди по узбережжю спалахували криваві сутички, але швидко згасали, половців було значно менше, і чорні клобуки вирубували тих, що чинили спротив, до ноги. Давня родова ненависть проявлялася тут з особливою силою. Русичі здержували руку. Полон потрібен живий, а не мертвий. За нього можна буде виміняти не одну сотню руських бранців. Бачачи, як лютують чорні клобуки, Ігор покликав Ждана. Мчи до кунтувдея і кул дюра, скажи, щоб припинили побоїще. Хай краще глянуть праворуч. Там для них, здається, є діло. Дві чи три сотні половецьких вершників ось-ось вислизнуть із мішка. Ждан приострожив коня і стрілою помчав у долину. Три десятника як із сином Куном, сидячи в сідлах, невідривно спостерігали з-за дерев, як унизу, по широкому підгір'ї та по затопленому водою лузі, у вітча й метаються шукаючи порятунку, дитячі, жіночі та чоловічі постаті. Їхня сотня стоїть на горі, у невеликому гаю, в засідці, і жде знака сотника Аббаза. Сотник горбиться на коні попереду всіх, його чіпкий погляд окидає всю долину разом. Що там діється? Чи потрібно вже вводити сотню в діло, чи ні? Ніщо особливо не трубує його і не привертає уваги, ні ті вежі, яким пощастило перебратися на той бік річки, ні ті, що застряли серед поламаної криги, ні розрізнені кубки половців, що все ще подекуди чинять опір, ні жінки та діти, яких руські воїни тягнуть у полон, ні навіть табуни коней та череди худоби що розбігаються в різні боки, привертає його увагу лише чималий загін вершників, що, уникнувши бою з переважаючими силами чорних клобуків, тікає по узбережжю на південь. Його помічає і десятник Аяб. Ого, скільки їх суне! Забагато для нашої сотні! Сотник Аббаз, не повертаючи голови, відповів на це. Забагато чи ні? а вдарити мусимо, бо інакше хан знесе нам голови, і, вихопивши шаблю, різко крикнув, «Вперед! За мною!». Сотня перевалила через гребінь горбай, набираючи швидкості, понеслася по схилові навперейми половцям. Свистіло розрізуване шаблями повітря, гула земля, хрипіли коні, натужно кричали й улюлюкали воїни. Аяб весь вік сидів у сідлі, тримав шаблю в руці і давно звик до всього цього. Та сьогодні він раптом відчув, як холодна хвиля перекотилася по серцю і опустилася аж до ніг. З чого б то, за себе Аяб не боявся, прожив на світі аж 50 літ, рідко кому випадає таке щастя, боявся закуна «свого найменшого». Старші два вже склали голови в боях з тими ж половцями. Невже така ж доля жде і найменшого? Невже сьогодні, невже саме тут? Він скосив очі на сина. Кун дивився прямо вперед і не бачив батька. Який же він гарний! Чисте матове обличчя розчервонілося і пашить здоров'ям, брови чорні, зуби, як сніг, а шабля Високо занесена над головою, з посвистом розтинає важке холодне повітря. Боже, молиться у думці Аяп, якщо тобі потрібно взяти кого-небудь з моєї сім'ї, то візьми мене. Обидва ворожі загони зіткнулися на повному скаку. Закрутилося, завихрилося перед очима у старого Аяпа швидкоплинне криваве бойовисько. Крики, іржання коней, Тупіт копит, брязкіт шабель, хрипи і прокльони поранених та вмираючих не встиг він опам'ятатися, як побачив, що чимало його співродичів, обливаючи гарячою кров'ю притоптаний весняний сніг, лежать долі, а його сина два половці зашморгнули арканами і потягли за собою. І, щоб не випасти з сідла, Кун пришпорює свого коня і мчить поряд з ними в поле відчай здушива япові горло. Знав він, що половці жорстоко розправляються з полоненими торками, берендеями та чорними клобуками, які зрадили степовій вольниці і заради спокійнішого і ситішого життя піддалися руським князям. Як же вони познущаються над куном, бідний хлопчик умій. Думає, а я пірве по води, б'є коня плазом шаблі по групу, і мчить у слід за сином, щоб відбити його, визволити. Він не дивиться, що там робиться у нього позаду, все те йому тепер байдуже. Одна у нього думка – наздогнати куна, відбити або самому загинути. А тим часом, коли б він оглянувся, то побачив би що половці зім'яли сотню аббаза і мчать слідом за ним. Нас доганяють його, та він це зрозумів тільки тоді, коли раптом опинився між половецькими кіньми і чиїсь дужі руки підхопили його по лікті, скрутили правицю так, що шабля випорснула і впала в сніг, коли туловище його обкрутив міцний аркан, зрозумів і вжахнувся. Боже! Пропали ж ми з куном навіки обидва. Він хотів оглянутися, щоб побачити, чи далеко свої, але тут його тріснули списом по голові. Не крутися, собако. 4. Залишки розбитих родів хана Туглія тікали з хирії до верхів орелі. У вежах стояв крик і плач, не знайти в них жодної сім'ї, де б не було більших або менших утрат. Суворі Зшорнілі від горя воїни люто поглядали на полонених Аяпа і Куна, була б їх воля, давно б розтерзали цих зрадливих псів, що переметнулися на службу до київського князя, та хан Туглій заборонив убивати їх, везе в дарунок самому Кончакові, він злий на всіх, на себе» що необачно відстав від кончака і залишився дозимовувати на уруському пограничі, де більше паші для худоби та коней, на урусів, на чорних клобуків, на погоду та на болячки, що почали останнім часом обсідати його немолоде вже тіло. Він зробив велику помилку, що так близько став кошем 31 до руської землі, утратив старшу дружину і зятя. І це ще, порівнюючи з іншими, нічого, його кибиткам пощастило перескочити Хирію, і, майже вся численна сім'я врятувалася, але ж рід-рід, яких утрат він зазнав, скільки людей загинуло, а скільки в полон потрапило, що сказати Кончакові, Туглій поволі йде до своєї халабуди і уявляє, як лаятиме його великий хан або глузуватиме з нього, добре, що хоч двох полонених схопили, хай Кончак потішиться. Це ж не у руси, яких і в самого великого хана достатньо, а родовичі степовики, з них Кончак уміє шкуру спускати. Хан відхиляє шкіряний, підбитий повстю полог юрти, що займає весь настил довгих і широких саней, і влазить у її темне і тепле нутро. Цю ніч можна поспати під боком у наймолодшої дружини, вельми красивої і вельми примхливої полонянки, у насті. Цю ніч можна поспати, бо ж, здається, всі біди і всі небезпеки лишилися на крижаних берегах нещасливої для нього річки Хирії, Бо вже втекли далеко і немає причин підніматися за темна і стрім голов тікати далі. Він лягає на м'яке ложе, вимощене уруськими подушками, вкривається кожухом і простягає руку, щоб обняти дружину. Але та гидливо здвигує плечем і скидає її з себе. Ось гетно, не лізь, бурчить незадоволено. Напустив холоду у юрту і сам холодний... Мов жаба, спи собі і мені не заважай спати, вже три ночі майже не стуляли повік, туглій ображено відсовується, клята уруска, що дозволяє собі, кричить, ніби він не хан, а якийсь уруський смерд, взяти б батога та відшмагати, щоб знала, чия жінка, щоб не розпускала язика, щоб не коверзувала над мужем, коверзуха». Та він тут же проганяє ці думки, бо знає, що не зніметься у нього рука на Настю, примхливу, але молоду і вродливу, як степова квітка, полонянку. Бо це, може, остання його втіха в житті. Бо на що можна сподіватися, коли тебе буйногриві коні пронесли через цілих 50 літ? Ой, недовго вже їм гасати по степу, недовго. Йому не спиться. Думки снуються і снуються, як безконечна осіння мжичка. Перед очима миготять обличчя багатьох людей, і мертвих уже, і ще живих. Пропливають картини минулих походів і боїв, у яких він був не тільки стороннім споглядачем. Зринають краєвиди рідних степових просторів, де минуло його життя. Потім з'являється і довго стоїть перед очима обличчя хана Кончака, міцне, хитре і разом з тим жорстоке. Туглі ніяк не може прогнати його зі своєї уяви. Кончак заглядає йому в вічі, супить криві чорні брови, мов би погрожуючи докоряє, а потім хитро підморгує і беззвучно сміється тьху, прив'язався клятий Думає хан Туглії перевертається на другий бік. Йому стає тепло, кончак нарешті щезає, і міцний сон склеплює важкі ханські повіки. Прокинувся він від того, що Настя шарпала за плече. Що таке? Вставай, хане, уже день на дворі, кончак прибув. Туглій враз схопився, сон як вітром здуло, Настя була одягнута по святковому. «Кончак, звідки? Хитріший за тебе повертався іншим шляхом туглій, швидко одягнувся, підняв полог. У вічі вдарило яскраве проміння весняного сонця. Це вперше за багато днів небо очистилося від хмари і над степом повіяло справжньою весною. Хтось підніс казанок теплої води, що пахла димом багаття». Хан хлюпнув кілька пригорщів собі на обличчя. Настя, рум'яна, русокоса, подала рушник, щоб утертися. Чому не розбудила раніше, а навіщо? Люди стомилися, потребують спочинку. Ти теж стомився, старенький мій, і так солодко спав. Але ж Кончак, він щойно прибув ночував з військом і полоном за горою, в сусідній долині, а вранці його сторожа наткнулася на нас от і приїхав навістити, та ось і він сам. Поміж юртами їхало кілька вершників. У передньому ще здалеку Туглію пізнав великого хана, кинувся назустріч. Кончак легко зіскочив з коня, нагнувся, бо був вищий за Туглія на цілу голову, і обнявши його, поплескав широкою, мов весло, долонею по спині. Чув, чув про твою біду сам винен, що відокремився від мене князі думали, що я з Дмитрова, піду понад сулою вниз до Дніпра, а звідти, на Орілі на Тор, там мене і шукали, біля Лохвиці чи біля Лубна, а я, не будучи дурним, Рушив прямо на схід сонця, обійшов верхів'я Хорола, обминув усі можливі шляхи у руських дружин і лише за ворсклою повернув на південь. Ішов я, переобтяжений здобиччю, добиччу, поволі, за те, як бачиш, безпечно, полону не злічити. Кожному воїнові дісталося. Туглій скривився, схлипнув. Тобі можна радуватися, хане Амені. Ти набрав полону, а моїх родовичів побрали у полон руські князі та мерзенні чорні клобуки. Якщо половина врятувалася, то й добре, і що маю тепер робити? Людей втратив, полон і здобич загубив. Кончак підморгнув Насті. Якщо віддаси мені, старий, молоду жінку, то я тобі відділю кілька сотень полонеників, щоб ти обміняв на своїх. Туглій настовбурчив рідкі вуса, закліпав очицями. «Жартуєш, хане?» І визвірився на настю і всіх, хто стояв поблизу. «Ану, геть звідси!» Кончат гучно зареготав, аж коні, що стояли віддалеки, прищулили вуха. «Га-га-га!» Злякався. «Бережи свою любку, а то вкраду!» «Та ну, не насуплюйся!» «Жартую я таких красунь, веду нині не одну, на всіх ханів вистачить. Пай-пай!» Туглій повеселів. «То справді даси полонеників на обмін. Дам повинні ж ми виручати один одного. Дякую, хани, а в мене для тебе теж є подарунок, який». Туглій плеснув у долоні, наказав привезти полонених. «Ось тобі для втіхи». Поставив перед Кончаком бранців, чорні клобуки, зрадники, батько і син роби з ними, що хочеш, повісь, четвертуй, утопичі на вогні спали, ніякі тортури не будуть для них замалими. Кончак втупив у полонених суворий погляд, довго дивився мовчки. «Скільки у тебе синів, старий?» – нарешті спитав Аяпа. «Один». Великий хане, всього один залишився, куном звати, вклонився той, інші загинули. Всього один, кажеш, а тепер і цього позбудешся, чу, що сказав хан Туглій. Віддає він вас обох мені, щоб я вигадав кару, варту вашої вини. А я пуклякнув на коліна, охопив руками кончакові ноги. Мене карай, хане. Дурного Аяпа, а сина не чіпай, в чому він провинився. Він народився на Росі, виріс там, то вже його батьківщина, а я народився в Степу, я перейшов жити під владу київського князя, я мене карай. Обидва ви не гідники, і обидва заслужили найлютішої смерті. Загримів кончак, а потім раптом стишив голос. Але я можу пощадити вас обох бог, прошепотів Аяб, оглушений страшними погрозами. Він випустив кончакові ноги, все ще стоячи в мокрому снігу на колінах, підвів очі вгору. У них блиснула маленька, як іскорка, Надія. Кончак пильно дивився йому в тьмяні зіниці і думав, цей заради сина піде на все, а потім повернувся до Туглія. «Залиш нас!» Хане одних, я хочу поговорити на самоті, а тим часом приготуй верхового коня, зброю для вершника та торбину з харчами в далеку дорогу. Гаразд, хане, не питаючи, для чого це все потрібно, Туглій мовчки поколивав до своєї вежі, де на нього ждали родовичі. Кончак наказав Аяпові підвестися, а потім, після тривалої мовчанки, Промовив. Ви обоє заслужили найлютішої кари, ви зрадили нашим степовим звичаєм, служили київським князям, убивали родовичів хана Туглія. За це вас давно потрібно було б розіпнути на уруських хрестах. Але у вас є одна можливість залишитися в живих. А я поблизнув шерхлі губи. Яка, хане, якщо ви обидва будете служити мені? Як саме, ай -я тебе я зараз відпущу, і ти поїдеш додому, в Торчеськ, там станеш моїми вухами і моїми очима, зрозумів. Не зовсім, хане, ти будеш винюхувати, як пес, біля хана Кунтувдея все, що мені цікаво буде знати, а найперше, коли, куди і якими силами київські князі готуватимуть похід. До тебе таємно приїздитиме мій посланець, він покаже тобі ось таку тамгу, кончак вийняв з кишені шкіряний кружок з зображеною на ньому собачою головою між двома перехрещеними стрілами, розповість про твого сина куна, а ти йому розповіси все, що до того часу вивідаєш, а мій син, кун залишиться заложником, і якщо ти зрадиш, «Я накажу з нього живого здерти шкуру». «О боги, клянусь, хане, я буду вірний тобі, як пес», – вигукнув Аяб. «Відслужиш вірно три роки, я відпущу його, але пам'ятай, його життя в твоїх руках». «Можеш вірити мені, хане», – гаряче запевняв Аяб. «Про одне прошу». «Ну, знаю, що кунові буде нелегко». Залишається він у неволі і стерегтимуть його пильніше, ніж інших бранців Тож хоч годуй його, хане, як а я вже постараюся Ти розумний, а я п, сказав Кончак і повернувся до куна А ти що скажеш, хлопче, хоча щоб ти не сказав, це діла не міняє Тебе справді стерегтимуть пильно Кончак урвав мову до них наближався хан Туглі, а позад нього конюший вів на поводі зготовленого в дорогу коня. 5. За сулою військо розділилося навпіл. Всеволод Чермний та Чорні Клобуки попрямували до Києва, а Ігор з братом Всеволодом повернувся на у Сіверську землю. Дорога стала легша, знову вдарив мороз і крижаним панциром скував ріки і талі води в степу. Однак Ігор не поспішав, бо віз із собою чималий полони визволених бранців. За ромоном до нього підвели трьох смердів севрюків. Ті з плачем кинулися перед ним на коліна. Княже Ігорю, княже Ігорю, чекайте, не всі гуртом, звідки ви, що трапилося. Наперед виступив старший, затряс кошлатою бородою, глухо вимовив. Княже! Біда! На Путивльську землю напав з військом князь Переяславський Володимир. Як напав, що ти говориш, Ігор Сполотнів? Коли? Де він зараз? Пограбував села і городки, забрав худобу, збіжжав, вивів чимало людей і пішов у свою Переяславщину. А Путивль, що з Путивлем? Путивлюб минув, побоявся, видно, Затриматися під ним Бо залога там хоч і невелика Та вали високі І брама міцна Нелегко взяти Прокляття Вигукнув Ігор Так ось чому він відколовся від нас І поспішно рушив назад Захотів відомстити мені Не зміг половців пошарпати То пошарпав сіверську землю Прокляття Князь Всеволод насупився Не знав як йому бути? Володимир же, близький родич, брат дружини, княгині Ольги. Як же у нього піднялася рука на Сіверську землю, на волость Ігореву, на Ольговичів? Юний Володимир Ігорович зблід. Губи його тремтіли, на очах виступили сльози. Ледве встиг одержати князівство, як його пограбували. І хто? Не Половці, а руський князь? Юрикович, як і всі вони, та найбільше лютував Ігор, в душі він відчував, що і сам винен у тому, що сталося. Дозволив би Володимиру з полком піти попереду, і нічого б цього не було. Переяславці пошарпали б хана Туглія, захопили б полон, табуни та узорочча половецька, і тепер, спокійні й задоволені, поверталися б додому». А так і все ж злість та образа на Володимира брала гору. Мало що кому хочеться. В поході ж є старший, і його повинні всі слухатись. Нині верховенство в поході належало йому, а не Володимиру. Як же Глібович міг не послухатись його, а тим більше напасти на його волость? Завіщо? Ні, він так цього не залишить. Не подарує йому ганьби і кривди, відомстити, вогнем і мечем пройтися по Переяславській землі, щоб знав, хлопчисько, як зачіпати його Сіверського, як кривдити Ольговичів. Вони нікому не прощали образи. Серце його кликотало, що будемо робити, братіє, промовив з блідлими устами, як покараємо зухвальця. Всі мовчали. Вирішувати мав він. Він старший тут. Йдемо на Переяслав. Вигукнув Ігор. Я не прощу Мономаховичу такого підступного нападу. Я покажу йому, як зачіпати сіверських князів, як ставати на плю Я візьму приступом Переяслав і розорю його дотла. Все, Володе, ти підеш зі мною. Той похмуро втупився в землю, Насупив густі чорні брови, випнув важке підборіддя, на його крупному, твердому, мов би витисаному з дуба обличчі зараз явно пробивався розпач, і ти проти князя Переяславського, рідного брата жони, княгині Ольги, проти свояка. Ігорю, як же я можу? Ну, сам подумай, він безпорадно розвів руками». Не минуло ще й п'яти років, як я одружився з Ольгою, його сестрою. Ігор усміхнувся: "Все володі тут залишився вірний собі, чесний, добрий, прямий. Не чіпай його, буде лагідний, мов дитина, а зачепи, ошаленіє, ніби дикий тур, і не буде йому впину". Ігореві було досадно що Всеволод відмовляється від походу на Переяслав, та він страшенно любив молодшого брата і не хотів робити йому прикростий, тому сказав, ну, як хочеш, не йди, тоді бери полон і прямуй додому, а ми з Володимиром, сином, повернемо на Переяслав, провчимо зарозумілого Мономаховича, він тут вже розпорядився піднімати військо і рушати в путь. Ждане, коня мені, три дні й три ночі Ігор шалинів, не знав спокою, гнав рать все вперед і вперед, швидше, швидше, ніби його пекло вогнем, ніби боявся, що Володимир Глібович втече під захист Юрика або ще далі, аж у Володимира Суздальську землю під крило свого могутнього дядька Всеволода. Йому так хотілося зустрітися зі своїм кривдником віч на віч, у поєдинку, і Бог свідок, не здержав би він руки, о ні, не здержав би. По дорозі думав було розорити всі Володимирові села і городи, забрати людей, добро та не зустрів жодного села, жодного містечка, де б можна було помстою облегшити душу, Після половецьких наїздів уся східна частина Переяславщини лежала в руїнах і попелищах. Ігор задумався, куди йти. На Переяслав з опалу мав намір обложити і штурмувати Володимирову столицю. Та здоровий глузд підказував, що облога може затягнутися на багато днів або й тижнів, настане весна, бездоріжжя, без корм'я так і поразки можна зазнати. Тоді повернув на Глібів невеликий молодий город, закладений Володимировим батьком, князем Глібом, сином Юрія Долгорукого. 6. Ждан виїхав з лісу слідом за князем, ведучи на поводі запасного коня. Глянув, і серце його завмерло, це ж Глібів. А там, оселя діда Живосила, там десь Любава. Ігор зупинився на пагорбі, піднявся на стрименах і мечем показав нагород. Дружино моя, вої, ось перед вами глібів, отчина Володимира, вашого кривдника. Візьміть його, і не жалійте нікого, ні чоловіків, ні жінок, ні дітей. Все там, що здобудете, ваше, вперед. І хай тримтить і плаче князь Переяславський. Грізний бойовий клич пролунав у відповідь на ці слова. Вперед, сіверяни, за князя. В ту ж мить здригнулася і застогнала під кінськими копитами земля. З гиком, свистом, криками рушили на глібів і сотні, охоплюючи півколом принишклий посад. На дерев'яній церковці раптом лунко забив на сполох дзвін, заметушилися по дворах і на вулицях люди, болючим розпачем полинув у небо дитячий вереск і жіночий зоїк. Нападники промчали до фортеці, поки варта прийшла до тями, ввірвалися в браму, як вихор, покотилися в сніг, під ноги коням, нечисленні захисники города, що не ждали нападу а за ними почали падати, мов скошена трава, і мирні жителі. Захоплений могутнім виром, Ждан мимоволі опинився на одній з вулиць. Що тут робилося? Сіверяни накидалися на глібівців, як на своїх найлютіших ворогів, топтали кіньми, рубали мечами, кололи списами, в'язали арканами. Ні дитячий плач, ні жіночі благання – ні чоловічі прокльони не спиняли їх, а що ж станеться з Любавою, що з дідусем живосилом, смертельна небезпека загрожує і їм. Ждан вибрався з пекла, що кипіло довкіл, і що духу понісся на околицю посаду, ось і знайома хатина, біля двору пара осідланих коней, отже, нападники добралися й сюди. Важке передчуття стиснуло юнацьке серце, невже запізнився, накинув на кілок поводи коней, свого і княжого, запасного, птахом злетів з сідла, ударив ногою хвіртку, вбіг у двір і вжахнувся. Поперек протоптаної в снігу стежини лежав горілиць обличчям до холодного сонця, дід живосил. З його розкраяної голови тоненькою цівкою стікала кров Легкий вітерець куйовдив сиву бороду, а худа, жилова рука стискала сокиру, якою старий, певно, оборонявся Над ним схилився лучник з молодшої дружини і стягнув з мертвого чоботи Не тямлячи себе, Ждан вирвав меча і плазом оперіщив грабіжника по крижах Аж той застогнав і засторцював носом у сніг, потім ще й копнув ногою під бік. «Мерзотнику, я уб'ю тебе!» Той було схопився і собі за меча, але, впізнавши княжого конюшого, заблагав. «Не вбивай мене, не вбивай!» Князь же дозволив та й чинив опір цей старий, коли б мовчав, не зачепив би я його. В цю мить з хатини донісся розпачливий дівочий зоїк, Любава. Їй загрожує смертельна небезпека. Ждан прожугом кинувся у розчинені двері. По хатині літав білий гусячий пух, а серед нього, як серед метелиці, виднілася невисока, але коренаста постать ще одного нападника, що мечем сторчмаштурляв у куток, куди... Затулившись подушкою і відбиваючись рогачем, затиснулася любава. Облиш дівчину, геть звідси, шарпнув його за плече Ждан. Низькорослий, гостроносий лучник ошаліло витріщився на несподіваного супротивника, бачив, що свій, але не впізнав. Ти, хто, не заважай, ця дівка моя, міцний удар в обличчя приголомшив його. Але й розлютив. Він відступив від любави, бо бачив тепер нового і далеко небезпечнішого супротивника. Ти що, хлопче, не здурів часом? Чи жити набридло? Виходь на двір, там поговоримо, бо тут ніде й мечем замахнутися. Другий, ще міцніший удар відкинув його в сіни. Там він торохнувся об драбину, Звалив собі на голову полицю з мисками та горщиками, лаючись та кленучи незнайомця, вискочив на двір і підняв меча. Ну, виходь, тут я тебе і порішу, але до нього підбіг його товариш і потягнув з двору. Степуро, тікаємо, ти знаєш, з ким маємо діло, з княжем конюшим, дізнається князь, біда буде, цур йому і пек. Ліпше не зв'язуватися. Він же мене вдарив, Гаврилку, та ще як ударив. І за кого? За якусь дівку. Я йому цього не прощу, кричав розлютовано Степура. Але більш поміркований Гаврилко витягнув його на вулицю, змусив сісти на коня, і за якусь хвилину вони вже зникли в кривих завулках. Тим часом Ждан кинувся до Любави. Та дівчина не впізнала його піднявши перед собою закривавлені руки, закричала Не підходь, не чіпай мене, Ждан зупинився. Любаво, любавонько, ти поранена, ти не впізнала мене, я Ждан пам'ятаєш. Любава замовкла, пильніше поглянула на свого визволителя, в її розширених від болю і жаху очах враз щось здригнулося. З них бризнули сльози, лице обм'якло, просвітліло, і вона з криком кинулася зі свого кутка до хлопця. Жданку! Невже це ти? Звідки? Ти врятував мене від тих бузувірів, Жданку? Що ж це робиться? Свої своїх рубають, як дикі звірі дідуся зарубали. А -а -а. Вона схитнулася і важко осіла на долівку. Лівий рукав сорочки потемнів набухнув кров'ю. Ждан переніс її на піл, шматком полотна, що висіло на жердині, перев'язав рану, бризнув холодною водою в обличчя. Любава розплющила очі, не розуміючи, що з нею, довго лежала непорушно. Ждан теж мовчав, перед ним раптом постало питання, а що далі, куди подітися з пораненою дівчиною? Хто їм допоможе, хто вилікує, де знайти знахаря чи знахарку, щоб затамувати і заговорити кров. Спочатку, коли мчав до цієї хатини над лугом і коли розправлявся з грабіжниками, не думав, що буде потім, як бути з Любавою. Головне було врятувати, тепер врятував, а далі, залишити у Глібові, взяти з собою. Ні те, ні інше не підходить, коли б не поранена. Він розумів, що важкого переходу з військом до Новгорода Сіверського Любава не витримає, в Глібові залишити ні на кого відвести до Переяслава, але як на нього, Ігоревого конюшого, подивиться князь Володимир, та й хто дасть там йому з Любавою притулок, до Києва, до Києва недалеко. За ніч можна домчати. А там Самуїл, там Боярин Славута. Це єдині люди, до яких Виша може звернутися по допомогу. Отже, до Києва. А що скаже князь Ігор, як він розсінить його втечу? Та й коня князівського доведеться забрати. Бо на чому ж поїде Любава? І все ж єдиний шлях – до Києва. І хай розсінює Ігор цей вчинок – як хоче. Що зі мною, Жданку? Спитала Любава, піднімаючи голову. Ждан допоміг їй підвестися. Ти поранена. Той негідник дістав тебе мечем. Що мені робити? Дідуся немає. Я поранена. Куди ж мені подітися, Жданку? Не журися, я тебе не покину. Ми зараз поїдемо звідси в Київ. У Київ. Там у мене є знайомі. Вони допоможуть нам, чи ти зможеш їхати на коні. Рука дуже болить. Болить, але ж їхати треба. Треба, Люба, бо інакше – смерть. І то – їхати якнайшвидше, щоб не повернулися ті розбійники та не застали нас тут. Тоді подай мені кожуха і хустку, я одягнуся, та в суднику хліба візьми на дорогу. Ждан допоміг їй одягнути кожушину. Запнув хусткою, собі в кишеню засунув окраєць хліба. «Ходімо». На дворі, побачивши мертвого дідуся, Любава знову почала плакати. Жданові довелося силоміць вивезти її на вулицю і посадити на коня. «Тримайся міцніше», – сказав, заправляючи дівочі чоботята в стримена. Потім сам скочив у сідло і поза хатиною рушив униз до Лугу, де до самого лісу темніли кущі Верболозу та обрідного Вільшняка. Розділ 5.1. Вранці, зі сходом сонця, жданий Любава по кризі перебралися через Дніпро, з вивистою стежиною піднялися до Аскольдової могили, а там і на гору, в Угорське, звідси вже крізь голі вершини дерев просвічувалися золоті хрести київських соборів. Стомлені коні звернули на широку наїжджену дорогу. Любава ледве трималася в сідлі, лице її змарніло, темні очі погасли, пухкі, колись рожеві губенята пошерхли, запеклися, вкрилися смагою, ліва рука безживно звисала вздовж дулуба. Рана і верхова їзда зовсім вибили дівчину із сил. Ждан їхав поруч і підтримував її за стан. «Потерпи ще трохи, Люба, потерпи, шепотів. Вже скоро ось ось доберемося. А там Самуїл знайде знахаря чи знахарку. Він страждав разом з нею. У неї боліла рука, у нього – серце. Іноді дивно трапляється з нами. Раз ще двічі зустрінеш випадково людину, поговориш з нею, і прихилишся до неї чи полюбиш на все життя, а особливо, коли це дівчина, що з першого погляду запала тобі в душу, та ще коли ці зустрічі такі незвичайні, отак і любава несподівано ввійшла в Жданове життя ясною зорею і стала раптом такою рідною і дорогою, що без неї Ждан уже себе і не уявляв. Полишивши по ліву руку клов, вони виїхали на високе узгір'я. Стояв погожий передвесняний ранок. З-за Дніпра піднімалося чисте відпочило сонце. Над Києвом, що відкрився їм за широкою долиною, здіймалися в голубе небо веселі сизуваті дими. Під кінськими копитами лунко похрускував молодий льодок. Нарешті Київ. Знайома вузька вуличка, а ось і Самуїлова оселя. На гучний стукі творота відчинив сам господар, і аж сторопів, уздрівши Ждана і Любаву. «Ви! Яким вітром? От не ждав! Заїжджайте, заїжджайте, дорогі гості!» Рум'яний після теплої хати, простоволосий, в кожушку на опашки, він ще розрадів їхньому приїздові і на радощах метушився, куйовдив чуба, потирав руки а завівши коней до двору, поглянув пильно на Любаву, що мовчазно зносу тулилася в сідлі, і злякано вигукнув. Та на тобі лиця немає, дівонько, що сталося? Ждан Миттю зіскочив на землю, зняв дівчину з коня. Вона поранена, дядьку Самуїле, їй потрібен знахар, щоб кров замовив, затамував цілу ніч ми їхали сюди з Глібова. Князь Ігор узяв його на щит і всіх вирубав. Князь Ігор усіх вирубав. З чого б то, я потім розповім, дядьку Самуїле, а зараз рятуймо Любаву. Ти бачиш, ледве на ногах тримається. А так, а так, заспішив Самуїле, гукнувши конюшого, звелів доглянути за кіньми, а сам, як був напівроздягнений, простоволосий, повів приїжджих з двору, ходімо до Славутих, а й він подивиться. Незважаючи на ранній час, боярин уже сидів за столом і щось писав. Самуїл ще з порога сповістив. Вуйку, порятуй цю дівчину, це Любава, з Глібова я розповідав тобі, як вона з дідусем пригостила нас, коли ми з Жданом замерзали в полі. Що з нею? «Вона поранена в руку, боярине», – сказав Ждан. «Роздягніть її і посадіть ось сюди, на лаву», – кивнув Славу та, відчинивши двері, гукнув кудись у внутрішні приміщення. «Текле, хорошку, принесіть гарячої води, чистого полотна та мою скриньку із зіллям, і приготуйте нам сніданок», – поки Ждан знімав з любови кожуха, Боярин теж роздягнувся, залишившись в одній сорочці, засукав рукави і торкнувся любавиної пов'язки. Дівчина скрикнула, закусила губу, їй боляче, вигукнув Ждан і кинувся наперед, мов би хотів відсторонити Боярина від пораненої. Але той поглядом зупинив його, «Хто тобі ця дівчина, отроче?» Ждан почервонів. А Самуїл хитро прискалив око, як він робив це тоді, коли мав що сказати, але волів краще промовчати. Та спостережливий старий, не дочекавшись відповіді, усміхнувся, а, зрозуміло, кохана, і серйозно додав, «Звичайно, ждане, їй буде боляче, борана, видно, глибока». Ген скільки крові витекло, але ж треба потерпіли, і погладив дівчину по голові. Правда ж, Любаво, потерпиш, лягай, голубонько. Він підклав їй під голову подушку, а сам сів поряд на стільці. Тим часом немолода повновида жінка, певно кухарка, внесла жбан гарячої води, а хорошко, підліток років 14 Сувій полотна і ящик, наповнений різними знахарськими причандаллями та маленькими горнятками з мазями. Поставивши все це на підлогу, вони обоє одразу ж вийшли. Ждан шепнув Самуїлові на вухо, показуючи на Славуту. Він і знахарює, він усе вміє, він до всього здатний знахарювати вміє теж та куди тим знахарям. Він учився у ромейських лікарів, а тепер і їх заткне за пояс. Князь і княгиня, коли треба, посилають по нього, бо має він легку руку, теж ще відповів Самуїл, ось чому я привів вас сюди. Славу та ножицями обережно розрізав просякнуту кров'ю за скорублу пов'язку, що прикипіла до рани, потім водою із жбана добре змочив її, щоб розм'якла, і тільки тоді рвучким рухом віддер від тіла. З рани хлинула кров. Любава затрепетала, скрикнула і знепритомніла. Ждан теж здригнувся і застогнав, нібито йому так заболіло. Славута застережливо похитав головою. Нічого, нічого, від обмороку не вмирають. Зате сукровиця та порчина кров зійдуть, а це наліпше. Він відрізав довгий шмат тонкого вибіленого полотна, густо намазав його маззю, що пахла і воском, і медом, і цибулею, і корінням лепехи, і ще якимсь зіллям, і туго обмотав руку. Любава розплющила очі, тихо запитала, де я, що зі мною? Славута погладив її по щоці. «Все гаразд, голубонько, найгірше позаду, та ти лежи, лежи, відпочивай поки що, а ми тут поприбираємо, погомонимо трохи, а Текля тим часом сніданок подасть, підкріпимось, і тобі відразу стане легше, а потім заснеш». Поки Хорошко прибирав у хоромині, Славута прикрив Любаву барвистою ковдрою і запросив чоловіків сісти біля столу. Ну, Ждане, ти з далекої дороги, де бував, що видав, що чував, бачу, недобро занесло тебе з Любавою до Києва все, все розповідай. Чим довше говорив Ждан, тим смутнішими ставали очі старого боярина, тим більше нахмарювалося його високе чоло. А коли розповів, як Ігор узяв глібів, як, не жаліючи ні жінок, ні дітей, ні старих, винищував усіх до ноги, затулив обличчя руками і з болем прорік, просто гнав. «Ох, Ігорю, Ігорю, що ж ти вчинив? З усіх Ольговичів, окрім Святослава, ти ж мені найближчий, найрідніший. Як син, я ж тебе, малого». На руках носив, уму розуму вчив. А ти так мене обрадував, знаю, гаряча в тебе кров, Чистолюбні помисли, нестримні пориви часом охоплювали тебе, Але щоб таке учинити. Де ж твоє добре серце і честь твоя, де? Не вже спали вони в ту лиху хвилину, Коли заніс меча на брата свого Володимира, Коли затіяв нову котору між князями? А князь Володимир, сміливий сокіл наш Переяславський, перший серед перших ратоборців у степу Половецькому, як же ти, княже, насмілився залишити братію свою на краю поля Половецького, як зважився піти стезею татя грабіжника, хто надоумив тебе рушити на землю сіверську з мечем і намі раменицими, славу та замовки, схиливши сиву голову на руки, довго сидів у задумі, а потім, зважившись на важливий крок, тихо додав, треба про все розповісти князеві Святославу. 2. Однак виявилося, що Святослава в Києві не було, поїхав уранці з княгиною та синами у Білгород. Князь Юрик запросив на лови, пояснив княжий покладник 32, якого вони здибали на княжому дворі. Самуїл і Ждан розчаровано розвели руками, о Знали б, відразу після сніданку навідалися б сюди. Славу та своїх почуттів не проявляв ніяк, мить подумав, а потім рішуче сказав, ну що ж, тоді і ми поскачемо в Білгород, тим краще, обох великих князів застанемо там. Збиралися недовго коні осідлано, мечі, до боку, сакви з хлібом та солониною приторочено, і невеличкий загін, з боярином ще їхало два отроки охоронці, поминувши золоті ворота, попрямував на захід. Двадцять верст промчали швидко, і ось показалися золочені хрести церков, потемнілі від часу високі заборола з вежами, могутні земляні вали, Невеличкі будиночки посаду, що привільно розкинулися понад обривистим берегом Ірпеня, Білгород. Західна твердиня Києва. Майже 200 літ захищає він ближні підступи до столиці Русі. І не раз спотикалися об нього і печеніги, і половці, і поляки, і свої охоплені гординею та чистолюбством князі, що мріяли і сподівалися доторкнутися списом золотого стола Київського. Стоїть він край битого шляху, що веде на Волинь та в Галицьке князівство, у Польщу та Угорщину, в Моравію та Чехію, а там далі – і в Священну Римську імперію. Міцний горішок для нападників-завойовників. Улюблений град великого князя Володимира Святославовича – він і далі, упродовж 200 років, лишався тимчасовою резиденцією київських князів, що любили пожити тут у просторих, пишних хоромах дитинця, пополювати в предковічних борах і розлогих полях на ведмедя чи тура, покупатися влітку в тихому чистоводому Ірпені, відпочити від гамірливої столиці. Нині тут постійно мешкав Юрик. Верхівці зупинилися перед київською брамою. Старший сторожі упізнав боярина, вклонився, не злазячи з коня, Славута по-дружньому поплескав його по плечі. А, Савелій, як ся маємо, князь Святослав Тута? Недавно прибув з княгинею. Коли ж на лови, збираються завтра вранці. Отже. «Ми вчасно проведиш нас у дитинець 33 до князя Рюрика». Дитинець, внутрішнє укріплення, де мешкав князь, відділявся від города таким же глибоким ровом і високим валом, як і город від поля. Розташований він у південно-західній частині Білгорода, над стрімким обривом. По валу темніли дубові заборола і сторожові вежі з бійницями, а всередині височили кам'яні князівські хороми і гридниця, до валів тулилися господарчі будівлі, стайня, возівня, кухня, комора. На кам'яний данок вийшов княже Олег Святославович. А, Славута, усміхнувся, заходь, отець і князь Юрик, будуть раді тобі. Я не сам, бачу Самуїл тут і конюший князя Ігоря, здається всі заходьте. Білгородські хороми по пишності, зручності і багатству не поступалися київським. Оздоблені майолікою, блискучими кахлями, прозорим та кольоровим ромейським склом, а також ромейськими килимами, вони ряхтіли під скісними променями сонця, що вривалися крізь вузький стріл часті вікна. У чималій хоромині, Куди завів княжич Олег Славуту з його супутниками, було людно. За довгим столом, заставленим з порожнілим посудом, сиділи Рюрик, Святослав, Святославові сини Всеволод та Володимир, а в дальшому кутку, біля вікна, зібралися гурточком жінки. Господиня дому, жона князя Рюрика, Чорноброва, Повновида жінка років 37, дочка половецького хана Белука, Белуківна, як називали її на Русі, показувала Марії Васильківні та двом невісткам свої вишивки. Була вона жвава, весела, любила посміятися, попащикувати, а особливо любила вишивання, сама вишивала цілими днями. Дочок привчала до цього діла і дворових дівчат. Похвалитися їй було чим. Вишивки її викликали захоплення у всіх, хто хоч трохи розумівся на цьому. Як часто траплялося в ті часи в князівських та ханських родинах, цей шлюб, Рюрика з Белуківною, був цілком політичним шлюбом. Одружили їх батьки, князь Ростислав та хан Белук. Але молодята скоро знайшли між собою спільну мову, покохалися і вважали себе щасливими в сімейному житті. Після взаємних привітань Святослав, упізнавши Ждана, нахмурився і спитав Славуту. «Щось трапилося, боярине, бо цей молодець завжди приносить несподівані вісті. Трапилося, княже, відповів Славута». Ігор і Володимир Переяславський розпочали між собою котору справжню війну, але про це краще розповість конюший князя Ігоря. В повній тиші була вислухана розповідь Ждана, ніхто і словом не перебив його, нічого не перепитав, тільки все більше і більше насуплювалися Святослав і Рюрик, а в молодих князів стискувалися від обурення кулаки. Мовчання порушив Святослав. Про спірку між Ігорем та Володимиром на Пслі ми вже знаємо, однак щоб вона так далеко зайшла, не ждав я, ні, не ждав я, коли посилав молодих князів на Кончака, що цей похід закінчиться погромом руських земель. Прокляття! Не думав, що почнуться між особиці, між князями, що пролгляться кров руських людей. І я не ждав цього, сказав Юрик роздратовано. Винен Володимир, за що і поплатився. Винен більше Ігор, заперечив Святослав. Він старший, досвідченіший, в його руках було велике військо, тож мав би думати не про здобич для себе та сіверських князів, а про те, як знайти і перемогти Кончака або хоча б його значні сили, йому потрібно було Володимира поставити в голову війська, послати в сторожу його полк, а не самому лізти наперед. Так розумний воєвода не чинить. Ні, не чинить. Звичайно, і Володимир не без гріха, та Ігорів гріх більший. Подумати тільки, один грабує землі свого союзника, а другий – щоб відомстити йому, вирізує і випалює цілий город. Це ж просто божевілля. З-за чого? Знаючи, що половці об'єднуються, щоб спільними силами рушити на Русь, затіяли Котору, що може перерости в шалену братовбивчу війну. Ми повинні подумати, братіє, що зробити, щоб запобігти цьому лихові а також як запобігти нападові кончака, додав Юрики, повернувшись до вікна, де сиділо жіноцтво, гукнув. Княгиня, ти б повела гостей до себе та показала, як навчилися вишивати наші доньки. У Марії Васильківни є нежонаті сини, дивись, княгиня сватів зашле. Белуківна зрозуміла, що чоловіки хочуть залишитися самі, і повела княгинь на свою половину, а князі, зручніше сівшись за столом, почали обмірковувати становище, що склалося в південноруських князівствах внаслідок несподіваної війни між Володимиром та Ігорем. Зібрати з ним 34, запропонував Всеволод Чермний, і на ньому помирити їх. А якщо вони не помиряться, або лише вдадуть що помирилися, заперечив його брат Володимир, і та іскра таємно тлітиме і далі, аж поки знову не спалахне, то силою змусити, вигукнув молодий княжич Олег. Рюрик усміхнувся, силою, щоб повернулося старе, щоб знову розгорілася на руській землі між особиця між Ольговичами і Мономаховичами, ні, Краще обійтися без сили ми не повинні забувати іншої загрози – половецької. Ще ніколи половці не були такі згуртовані і такі сильні, як тепер. Якщо між князями спалахне явна ворожнеча та переросте у справжню війну, яку ми з князем Святославом розумом погасили кілька літ тому – Тополовці неодмінно скористаються такою щасливою для них нагодою і нападуть на Русь, і Бог відає, чим все це може скінчитися, якщо князі дозволять слово мовити».